Hogy ne mondjam! Eredetileg ezzel szerettem volna indulni, de nem indult. Ez már nem kell, hogy telefonáljanak! Every night, every Ma a 2019. szeptember második a hétfő van, és pontosan 4 perccel múlott, ami persze nem igaz, meg 25 másodperc még hozzáadódik, meg most már 28, sőt, most már 7 óra 5 perc van. és elnézésüket kérem, nagyon messziről jövök. Jó reggelt! Jó reggelt, Palguta, József vagyok. Szia. Hát nagyon-nagyon vártam. Nagyon... És ilyen szeretném hogy pont úton vagyok, és tudlak hallgatni. Hát szóval uh, másképp alakult, úgy emiatt a műsor miatt az élet, hogy nem volt. Aztán úgy, hogy te hogyan bírod ezt a jövésmenést? Úgyhogy nehezen, és nagyon komoly erőket fordítok a reggelytállódással, meg szerencsém van, hogy olyan 5-6-8 napig tart egy út, és utána van egy-két napszünet, egy nap biztos. Ezosan mennyi, mennyi ideje tart ez az élet? Most, az októberben kettő éve. És azt mondod, bár ezt ebben a szó, ezekkel a szavakkal nem fejezted ki, hogy belerázódtál. Ebbe a munkába. Hát, ö, Ebbe igen. a ritmusba. Nem tartom magaménak ezt az életet, de találok benne élvezetet, nagyon szeretek vezetni. Jó, valamit érzékeltetnéle mindazok számára, akik nem tudják, hogy miről van szó, hogy valójában egy milyen életről és milyen ritmusról van szó? Na hát a ritmus az körülbelül annyi, hogy kettő teljes műszakig megy az autó. Egyik irányba, közben alszik egyet az ember, majd ezután valahol lepakol, a közelében fölpakol, és megint két körülbelül teljes műszakot megy az autó hazafelé, és akkor következik otthon egy alvás, vagy két nap, és az két alvás. Körülbelül ennyi ritmus lehet ebben felfedezni, de nem passzol az egész a hétközbenre, a hétvégére, hanem az, ahogy sikerül. Annyiban passzol a hétvégére, hogy nem lehet közlekedni a legtöbb országban a hétvégén, és azért igyekszik a szervező azt úgy csinálni, hogy ott otthon ragadjunk a hétvégén, meg a szabályok is ezt írják elő. Hogy éred hát, azt ékevés? el, hogy a szervezeted és a lelked egy helyen tartózkodjon, vagy ha nem tartózkodik egy helyen, akkor az hogy viseled el? Na hát, ö, utóbbi, nem tartózkodik egy helyen, gondold végig, hogy én, aki szeretek beszélni, Uh, mondjuk 10 órát hallgatok egy húzamban, és nem szoktam rá a magamban beszélésre, de semmilyen szinten. Itt, itt álljunk és meg egy a pillanatra, ugye elvileg az Európai Unióból bármikor telefonálhatsz. Végül is az, hogy nincs kihangosító, vagy hogy ennek technikai vagy nem technikai feltételei vannak, tehát alapvetően mi befolyásolja azt, hogyha neked valamilyen mondandód van, azt inkább nem elhallgatod, de hallgatod, semmit megosztod azzal, akivel egyébként, ha itthon lennél, nagy valószínűséggel megosztanád, ami persze nem biztos, hogy stimmel, mert ha itthon lennél, akkor nem biztos, hogy pont az az élmény is lenne. Tehát hogyan, hogyan, van, hogyan van az, hogy ellenállsz? Ez nem, áll, nem állok ellen, ez négy rétegű. Egyrészt én legtöbbször éjszaka megyek, olyankor úgy sem lenne kivel beszélni. De ez nem igaz, nem igaz. Én a saját példámból tudom azt mondani, hogy az én életem párjával lehet éjszaka is beszélni, mert, mert szívesen hallgat, talán szívesebben is a keleténél, ezben én azt értem, hogy nem biztos, hogy ez pontosan úgy viszontzott, ahogy kéne lennie. Tehát maga az éjszakai óra az önmagában még nem mond ellent annak, hogy valaki Na, pontosan így van, ahogy mondod, ez lett volna a következő, mondod, hogy ő a kivétel, vele bármely percben tudok beszélni, és szereti is. De hát ez nem lehet 24 órás, tehát, tehát ő még nem beszélünk 24 teljes órát. Mi? Tehát ez nem pótolja az együttlétet, a személyes beszélgetést. Ez nagyon-nagyon fontos nekünk, mind a kettőnknek, de azért nem üres az lődörgés a beszélgetésünk, akkor sem, hogy felhívom bárhonnan. Nagyon furcsa én lehet a te szeretném. életed, nehezen tudnám elképzelni, bár a fiáterem mindig arra kér engem, hogy próbálja belehelyezkedni mások életébe, amit megpróbálok, de nem mindig sikerül, hogy végül is te annyit utazol, amennyit nagyon kevesen. Vagy, mint ahogyan... Én ezt így csinálom. de, de, de utazásért fogunk ez, ez, azt akartam kérdezni, hogy ugyanakkor ez a szó klasszikus értelmében mégse utazás, mert nem arról van szó, hogy valahol megállsz, akkor elmehetsz mindjárt egy képtárba. Hogyan tudod ennek a kettőségét feloldani magadban? Úgy, hogy ezt így csinálom, gondold végig, hogy rengeteget fényképezem a saját örömömre, amit aztán sose senki nem néz meg, meg nem is mutatom meg, otthon sem nincs rá időnk, de élvezem azt a környezetet, ahol vagyok. Ha lehet, elmegyek a kamion egyik felével sajtér, hogyha olyan helyen vagyok, akkor körülnézek. De eleve olyan, helye, mondják, helye, de, de, de, te Józsiad, olyan helyre tudsz elmenni sajtért, ahol le tudsz parkolni, azért végül is egy kamion, mert nem ugyanúgy lehet parkolni, mint Há. egy mini Marissa. Hát ez ritkán sikerül, de komolyan megteszem, és marhára érdekel a, a helyi élet, az, a, ami ott zajlik. Én utazom szó szerint, tehát én nem vagyok hajlandó behelyezkedni ebben a sorsban, egy kamionos sorsban, hogy én csak a fűkérben lakom. Szó szóval szerint. Elmegyek az emberek közé. Pont ezt ez tőled kérdezni, hogy van-e egy olyan lelki gát, vagy egy olyan lelki függöny, eh, amit egyébként, ha az ember nem libbent föl, akkor nem tudom, hogy ez egy jó kifejezés, de most hirtelen nem találok jobbat, betokozódik. Van, van. Ezt, én, nekem pont ezt sikerült kinyitni, mert látom. Mennyire, ez mennyi, nem, mennyi, nem, mennyire nem nehéz ezt nyitva tartani? Nekem nem nehéz, de azt látom, hogy általában mindenkinek nehéz. És ne, senkinek sem sikerült. Utazni így ezzel az autóval, gondold végig, hogy már amikor megnyerte a tavalyi holland nagydíjat díjat Westapen, akkor mellettem konvolyban ment kb. 50 ezer holland hazafelé, én meg a kamionomból integettem nekik nagy örömmel, hogy gratulálok első helyet, ez nem merült ki, hanem utána mellém sorolta a lassú menetben egy egy csapat, átnyújtottak egy sört, szénképeszkedtünk menet közben, mikor elassult a sor húszra vagy tízre, és mentünk tovább, és még sokáig integettek. Ezek ilyen apró ismerkedésektől odálljuk, hogy egy klassz autót látok egy angol ember alatt, és megyek és elbeszélgetek vele, hogy ez micsoda. És ő meg készséggel elmeséli címeket, az meg mindent. Szóval azt állítod, ja, azt állítod hogy élményszerűen éled az életedet, független attól, hogy nagy a, a nyomás a tekintetben, hogy mechanikussá váljon gondolja olyan szinten kiestem megint a baráti körömből, amilyen szinten Afrikában volt, hogy elkoptak. Tehát hiába él a kapcsolat, bármikor folytathatnánk, de azt hogy én itt vagyok, és nem jelentkezem állandóan a telefonon náluk, viszont már ők nem is keresnek. Így kész, így alakult. Most hol vagy? Van egy barátom, Igen? akivel azóta tudunk beszélgetni, ő is kamionon dolgozik, ugyanilyen ritmusban, hogy egy héten oda-vissza vagy valahova, Azóta tudunk beszélgetni, azóta eszébe jutok és fölhívogat, mert tudja, hogy ebben a ritmusban, hogy találjuk meg egymást. Most éppen Ez hol... egy nagy, nagy koda. Hol vagy? Hollandiában vagyok, Óstromban. Ez a német határtól 20 kilométer. Örülök, hogy hívta. Én is örülök, hogy műsorod van. Majd nagyon vártam. Szia. Szia. Elindítanám az egyes CD-t. Kedves bolás, de nem indul. Egyébként is akartalak keresni, nem biztos, hogy CD ügyben. Ne, mégis Most beállt, de elmindul. de Lakatos -téged, téged is akartál a keresni, csak más figyeltem. figyelj. Gondoltam, De nagy nagyon jó, hogy újra vagy. Bár bizonytalan voltam, hogy vajon leszel már a héten. Milyen az élet? Uh, állok a dugóban Ferihegyről befelé, mert ugye kezdődik. az egyetem, gyerekek kirepülnek. Igen. Fura, fura. Ha van rá mód, élő szó van is, szívesen. Nekem, nekem Budapesttel a találkozásom tegnap, szóval eh, én úgy döntöttem, hogy nem hajlok el az önkormányzati választások elől. Eh, ennek a részleteiről majd később még lesz szó. Lesz rá idő feltehetően. De azon gondolkodtam, hogy vajon Tarlós Istvánnak vagy Karácsony Gergelynek kellene azt címezni, miközben tudom, hogy nem. Hogy... Van, jó, konkrét leszek mindenféle kommentár nélkül. E, jövök haza egy nagyon hosszú út után, viszem haza zuglóba a honpolát. E, keresztül jövök, aki nem tudja, ki a honpolója, a nem. Keresztül jövök az Erzsébet hídon, azért mindent nem fog elmondani, tehát már mint úgy, hogy mindent nem fog elmondani, ez az Erzsébet híd, az egy Dunán keresztülívelő híd, keresztül jövök az Erzsébet hídon. Már önmagában az nagyon érdekes, mert ugye a Kossuth rádió híreiben elmondják, hogy a gerincvezeték, de nem értem pontosan, azt a Kosutla és utcán felszámolták, és hogy ez most milyen nagyszerű, és hogy akkor most hajrá, most akkor majd áttebűdik máshova, vagy hova nem lehet nagyon érteni, ott az Erzsébet hídnál továbbra is van egy ilyen kulimászt, azt nem lehet tudni micsoda. De azt képzeled el, fókusz, aztán a hangot és a képet neked, hogy áll egy műszaki jármű a keleti felé vezető oldalon, a legbelső sávban úgy, hogy nincs kivilágítva, úgy, hogy van előtte két ilyen búja, mint amit egyébként leszoktak helyezni olyankor, amikor nem tudom, festik a, a, az utat, Uh, abban van három ember, talán esznek, talán beszélgetnek. Uh és amikor visszafelé megyek, akkor egy másik kivilágított jármű, nem ugyanez, áll a legszélső és valamit próbálnak ott felszedni a külső ahol még ez a munkálat, vagy ennek a munkálatnak a nyomai vannak, és az egésznek van egy annyira brutális, ugye Magyarországon azt szokták mondani, hogy balkáni hangulata, de ezzel nem játszanék, mostanában sokat vagyok a balkána, no, nincs balkáni hangulata. Elhanyagolt hangulata van, nem törődöm hangulata van, brutális brutál van, és lelkem én azon gondolkodom, hogyha lenne egy telefon az autómban, mint hogy van, de akkor mégis kit kéne felhívni, és azt mondjam, hogy ezt itt valaki vagy magyarázza meg, vagy azonnal tüntesse el, és amikor én ezt látom, és befogad az édes hazám, és az édes Budapestem, akkor azt mondom, hogy én ezt nem akarom, és tudom, hogy ez se Tarlós István, se Karácsony Gergely nem fogja tudni legyőzni. Ugye nyáron engem az az élményért folyamatosan, hogy felújítják a pasajéti utat, felújítják a 4-es, 6-os és amikor meg az Erzsébet kidom megyek át nap, mint nap, mert hogy én is zuglóba járok dolgozni Budáról, ott is leszűkül. Tehát, mintha az egész várost átépítenék, miközben csak én vagyok véletlen rossz helyemmel, hogy az egész városon át kell mennem, amit átépítenek. De, másik, másik De várj egy pillanat, önmagában az, hogy átépítik, önmagában az nem baj. Engem az zavar, ahogy teszik. Igen. Igen, értem. És ebben nem, tehát ebben nem látom azt, tehát most nekem itt kéne ülnem, és a régi fiala Jánosnak ordítania kéne, a szó fizikai értelmében ezt valaki szüntesse meg, de valami most azt súgja, miközben ez nem igaz, hogy ez mi vagyunk, és a mi az ezügyben a lakatos, a fiala, a tarlós és a karácsai egy tégelyben, és akkor azt mondom, hogy ebben mit tett, ebben ki akar valamit kezdeni fiatalok? Én a magam mitra környezetével próbálok jó példával elő. Azt Nárom, értem, hogy... de, de az, az nincs kihatás a lakos utcára. Én reménykedem, hogy van. Te, János, komolyan? Sok éve ezt mondom, hogy ha mindenki a maga környezetében a józan esze alapján és tisztességesen teszi a dolgát, az előbb kihat. Lehet, hogy naív vagyok, de én nem. Most éppen kitávozott az országból. Most éppen Ádám Kuba. Hova? Ő most Berlinbe ment onnan megmegy Cambridgeben. A másik fia meg más Stockholmban van két hetet. És miért kell átszállnia? Igen. E, nem átszáll, e, megszáll egy időre Berlinben, és úgy meg tovább. Ja, értem. És ennek mi az okot? Hogy a Cambridge később kezdődik, ja. és addig is aktív akar lenni. És ott mit csinál? Dolgozni fog. Már Berlinben? Igen, igen. Szakmai gyakorlat. Ez mennyi idei tart? Egy hónap. És egy hónap múlva kezdődik, Cambridge. Igen. És a másik fiad már mióta van kint? Két hete. És a lányod? Ő jövő héten kezdje a közkászt. Legább valaki. Itt... Nem vadunatújon, nem, nem hanem a második évfolyamon. De valaki legalább itt hol van? Igen. Az üzletben. Ő azért annyira ennek nem örül, hogy egyedül van, mert minden szülő is figyelem ráhárul. Figyelj, a nejed már korábban is majdnem megbolondult itt a gyerekek eltűnése kapcsán, aztán látható módon jobb paszba került, de azért valakinek itthon kell maradnia. Igen, igen, igen ez is benne van. Szívből örülök, hogy hallottad? Na, én is. Közben megint elindítanám az egyes cd t de az egyes cd t amikor tehát el kell mondjam, tehát az egyes cd t beállítom, először is nem mindig hajlandó beállni. Másrésztről, ha beállítom és elindítom, de beállítom és beáll. Elindítom, akkor nem biztos, hogy elindul. Ám, a legutolsó eset. Beállítom, beáll, de kellő időben nem indítom el, akkor törli magát. Nem mondom, hogy olyan, mint a Kossuth Lajos utca, kicsit emlékeztet rá. És van egy következő verzió, hatos trek, beállítom, beáll, megnyomom, és kijön a CD. Kicsit, mint a karinti. Csak az ember nem mindig akar karintit. Vagy nem ebben a pillanatban. 061 és 9 0 9 9 meg vagyok, hatód vagy, mindenféle koordináta elmondása nélkül is ketten már megtaláltak. Nekem, megmondom őszintén, kellett némi segítség. Kind of love, kind of fever... És van az utolsó verzió, bekapcsolja az ember a cd beállít egy bizonyos tracket, majd elindul valami. Elvileg 170 másodpercig most a Fleetwood megszól önöknek. És azt is el kéne majd mondanom, hogy miért. Jó reggelt kívánok, Fekete Győzs vagyok. Jó reggelt. Ö, megütött egy, szöget ütött a fejembe, hogy említette, hogy nagyon messzűről jött. Igen. Hát és ö, nekem meg el kell mondanom, hogy a lányom meg ilyen messzire ment. Gondolja, 27 éves lesz a lányom, és két, egy hónappal leződött azt mondta, hogy elmegy Brazíliába barátja után. <gül> Tudom, hogy sugar, Prát, Túl sokan nem szeretik, amikor belevágok a másik szövegével, de mindjárt fogja kapni. Azt képzelje el, hogy van, van két percet, tehát van összesen két percet. Igen, igen, igen. Rabolok 28 másodpercet, hogy talán két hete, nem tudom, minden összefolyik. Van egy hentes, ahová időnként járunk a honpolával, kivételesen szombaton is nyitva volt, pedig nem szokott szombaton nyitva lenni, és ott előtűnt egy ismerős hölgy, aki nem minket szolgált ki, és ott egy vendéggel beszélgetett, aki viszonylag hangos volt róla, hamar kiderült, hogy ő Londonban dolgozik, mint utólag kiderült építési vállalkozó, hogy ez pontosan mit jelent, ezt nem lehet tudni, de építési vállalkozó, és a hölgyel arról beszélgetett, hogy ő is rövidesen növelni fogja majd a külföldön dolgozók sorát, vagy még lehet, hogy visszatérek a történetére, még itthon van, azt se tudom, hogyha felismerik, az jót tenne neki, vagy sem. De a dolognak az a lényege, hogy, hogy aztán szóba legyettem vele, megszólítottam, hogy miről van szó hogy miről beszélgetett, és valami olyan magától adódó természetességgel beszélt arról, hogy a férje elvesztette itthon a munkáját, ők fogják magukat és elmennek Ausztriába. A férjének már van állása, neki pedig csak lesz a lánya, aki már kindolgozik, ahol ők laknak, onnan 30 kilométerre lakott, de már bejelentette a hazaköltözési szándékát, mármint hogy Ausztriában oda költözik hozzájuk, hogy alapvetően, amit megéltem a történetben, az nem csak az, hogy hogy mennek el az emberek, és nem jönnek vissza, mint a gólyák, vagy nem biztos, hogy visszajönnek, hanem, hogy milyen hihetetlen rugalmasság van az emberekben, és van benne most egy eléggé fokozott önreflexivitás, ami nem biztos, hogy jó, attól még van, és egyfolytában azt nézem, hogy vajon én ilyen vagyok-e. Elnézést! Jó, hát én csak azért is... Miért ment el? Ö... Tehát ki ki el? El, Elmondom, mert tudom, hogy az önlánya egy-két évvel fiatalabb, mint az enyém. Igen. És hogy milyen érzés az, hogy egyszer csak hazaállít, hogy a barátja itt dolgozik, és lejárt a munkavállalási engedélye, vissza kellett menni a három hónapra Brazíliába. De már, mint hogy a fiatal emberű, ő, ő Brazil? Igen, Brazil, de itt dolgozik Magyarországon. Itt dolgozik, vagy itt dolgozott? Itt dolgozik, tehát most is megvan az állása, csak mivel lejárt az engedélye, három hónapra el kell hagyni az EU. Ja, hogy úgy, aha. Igen. És akkor hát jó, hát elmegy. Magyarul, hát, hogy most arról van szó, hogy egy temporábilis távol é, van szó, igen, mert igen, hogy három, három hónap visszajön, vagy legalis remélhetsz. Igen, igen, igen, igen. Csak itt szó nem volt arról, hogy a lányom elmegy, ette hát csak hazárítol. Hogyan talált meg, erre a Brazíliára? Elmegy. Hát itt valamilyen ilyen romkocsma, vagy barátokon keresztül valahogy ismerkedtek. Angol akár. vagy Portugal? Portugál? Portugál. Portugálul beszél, és a srác képzelje el, megtanult három hónap alatt angolul azért, hogy tudjon érni a lányommal angolul. Na és akkor ezt csak miért nem hosszabbították meg, vagy ez lényegtelen? Nem, nem. Valamit elcsessztek ott a szégénél. Aha. Papírilag. És akkor a lányom hazaállított, hogy már pedig ő is elmegy két hónapra Brazíliába. Hol laktak? Akkor... Hol, hol laknak? Ö, São Paulo nem, Nem, nem, nem, nem, itt. Hát Tehát önöknél ő, vagy, vagy mások. Mi, mi, mi kistarcsaiak vagyunk, de már két éve nem velünk él, hanem a a leányzón. Hány gyerek van összesen? Ez, ez az egy. Ez ő. az egy. Mikor És megy? Akkor, hát már ott van lassan három hete. Aha. És amikor Én... bejelentette, akkor az olyan volt, mint amikor az embernek a kistarcai föld megnyílik a lába alatt? Hát úgy körülbelül olyan volt, igen. De mit élt meg, meséljen már el. Hát, mi gondolom mind a ketten elfejéreztünk a feleségemmel, és csak dadokdi tudtunk. Vagy konkrétan az volt az félelmük, hogy elmegy a gyerek, és soha nem jön vissza? Nem, hanem nekem az, hogy ebben a totál idegen kultúrába. én meg ilyeneket láttam, hogy a repülőtéren egyből várja egy autóval berakják és uh -huh. eladják őt, nem tudom én micsodának ilyen szava, ilyen. Őt de ez gondol, most a gyereknek a kalandvágyáról szól, vagy az ön tájékozatlanságáról, mert azért szopalomban van. Azért... Az én tájékozatlanságomról szól, mert mivel a saját még annyira annyira nem ismertem, de most már tudom, hogy egy végtelenül rendes becsületes ember. Ami azt jelenti, hogy nem lett különösebben bemutatva? De belet mutatva de hát azért egy idegen embert mégis. Hát szóval Persze, értem, értem? Értem, értem. Szóval volt egy két álmodom. A... Ha belegondol abban, hogy. hogy Önök között, ha ez hasonlóképpen zajlott volna, hogy mondjuk a felesége azt mondja, hogy valamilyen neki el kell mennie a Debrecenbe, ne menjünk szaukallóba, akkor vajon ön? Akkor odált volna a szüleljel, hogy akkor én is elmegyek arra az időre, hiszen ez a történet alapvetően ugye arról szól, hogy ez a két gyerek, hát, vagy nem tudom hány évesek, én. ők szeretik egymást. Hát igen, arról szólt, csak hát teljesen más, ha valaki itt van száz, vagy... vagy... 500 kilométerre, mint Ebben téved, téved, mert az, hogy Szerintem ők szeretik, de várjál nek arról beszélik, hogy ők szeretik egymást. Az, hogy ön hogyan hogy viszonyul ne, ahhoz, ne, hogy ne. ez a szerelem mivel jár együtt, ez örről szól, és nem róluk. Hát lehet, lehet, de hát szeretik egymást szerencsére. És ennek, igen. És ennek következtében, de hát hogyha nem szeretnék egymást, akkor, akkor az meg önnek bánatot kéne, hogy okozzon. Igen, Tehát most el igen, kell igen, tudnia igen. önnek dönteni, hogy most melyik a jobb verzió. Hogy ott vannak és szeretik egymást, vagy hogy külön vannak, de nem szeretik egymást eléggé. most, hát az, aki... most, már, most már, hogy már ott van lassan három hete, most már kezdte arra rájönni, hogy, hogy, hogy ez így, így jó, ahogy van. És hogyan tartják a kapcsolatot? Hát szerencsére van ez a okostelefon, és így tudunk messengere, látjuk egymást, beszélünk egymással. Ki hívja gyakran ez a másikat? Bó Óriási ez egy dolog tovább. So, én nem vagyok egy ilyen telefonmániátus ember, de azt, hogy kettőt nyomok a telefonon, és megjelenik a lányom arca, egy másodperces eltéréssel. De én azt jól érzékelem, hogy átmenetileg nem lesz jó a fogalmazás, de nem tudom jobban megfogalmazni. Akkor, amikor ezt bejelentette a lánya, akkor hirtelen jobban kezdett hiányozni, mint bármikor, amikor egyébként itt hozott lenni, de nem igen. látja. Igen, igen, igen, igen. Sokkal igen. jobban. Már felmerült a hiány. És ki hívja gyakrabban a másikat? Nem, hát mivel 5 óra eltolódás van, meg hát ö, én korán kelek, és ezáltal aránylag korán is fekszem, ez most korlátozódik a délután 3-4-5 órás a itteni idő időbe, de attól függetlenül valamikor én félkor kapok tőle egy-két képet, üzenetet, most is például kaptam a képeket, megnézem, aztán a szamszorháza majd beszélünk. Minden nap nem beszélünk, egy-két-három naponta. A srác most otthon dolgozik, vagy csak hazament? Most még, még, még Szabin van, de a további időket azt szerintem munkával kell majd töltenie, Mivel rendes állásban van, hát ő ilyen tervező, és akkor számítógépen tud hazaküldeni, éreküldeni munkát. És hogy viszonyul a történet ez a felesége? Hát a feleségem más. A nők, nő, inkább úgy mondom, a nők mások mindig, mindig ideges, meg én már megnyugodtam teljesen. Ő mitől én ideges? Már nem vagyok ideges? Hát, hogy nincs itt, meg hogy milyen messze van, meg mit teszik, mit, mit iszik, meg ilyesmi. Én már túl tettem magamat, mert látom, hogy, hogy semmi baja nincs, csak ö, üveges vizetitzik, és fantasztikusan jó kajákat eszik. Nem eszik húst, és ott aztán gyümölcs, gyümölcs, töltség, zöldség. Kicsit, a... kicsit olyan, mintha a holdra ment volna? Igen, egy picit olyan. Csak ezt a, ezt a telefon, ezt a holdat elég közelre hozta. Igen, igen, igen. igen. És már várja, hogy mikor jön haza? Így gyakorlatilag várom, de gyakorlatilag azt is szeretném, ha ott lenne sokáig mégis ilyen jól érezni magát, mint ez Az mennyire kivitelezhetetlen, hogy ő meglátogassa őt ott, vagy önök? Á, meg... nem, nem, nem, nem, nem. En... se kell, Ezt én értem, hogy se kerül, az emberek nem. zöme ezt szokta mondani, de miért? Hát egy az a anyagi helyzetem, nem, hogy most Braziliába elutazzak, a, mu a munkám sem tesz lehetővé. Nem mondom, hogy nem mennék el felülnézni, mert az sem lenne. Rosszaki, de jó ez így, hogy ő ott... Rossz a rossz, kifejezés ne róljon meg miatt a, na, a minimálisan, te iridli a lányát? Igen, igen, igen, igen, igen, mindenféleképpen. Gondolja, -e, két hónap szabadság. Kynek ilyen? Most hogy az átlag embert Ő Egyetemista még, ezért most nem fejezik az egyetemet. Ő föl Egyéb tudja mérni azt, azt? Föl tudja azt mérni, hogyha netár lenne önnek véletlenül, hogy jön a jó Isten, vagy jön egy tündér. Vagy tudom, is én kicsoda. megfelelő rész és adna önnek két hónap szabadságot, miközben a fizetését is megkapna, hogy azzal, mit kezden. Fú, hát ö, elég valószínű, hogy most fognám magam is kirikennék én is Brazíliába, ha nem is annyira, de egy hétre legalább. Na, de akkor kide, hogy mégiscsak van rá pénze? Hát, hogyha, jó Isten is úgy akar. Jó, hogyha adna hozzá pénzt is, értem, értem. Igen, értem. igen, igen, igen. A lány egyébként maga fedezte az útját? Ő, ezt közösen fedezték, a többi részét, tehát biztosítás, költőpénz, az oltások, ilyesmit azt én fedeztem. Jól tette, jól cselekedett. Köszönöm. Egy apa viselkedik, ennyi, pont. Köszönöm. Egyébként lenne még egy más témám, mondhatom? M mondja. Ez a közlekedés, hogy beszélt a barátjával, a városi átalakítások. Nálunk is a, a hévet csinálták, most augusztusban, szöltették a sineket, és sinc, le. Hát tényleg nagyon jól sikerült, kicsi kicsesztek azokkal az emberekkel, akiknek nincs autójuk, hanem eddig is évben jártak, Iszonyatos körülmények között kellett utazni egész hónapban. Most átadták mától a hív, sincs, tehát már jár a hív, viszont nem lehet megközelíteni lábon a hév megállót, olyan trágyadombot hagyott maga után a máv, na most már máv kezelésben van. Csak ennyit akartam elmondani, hogy háthelyet elég sokan hallják, mert hirdatlannak mintha valamint ilyen szíme, háborús övezetet csinálnánk. Szívesen szavaznék olyanra, aki ezt megszünteti, de halabány gűzöm nincs, hogy ki az, ez, aki ezt megszünteti. A jóistenen és a halálon kívül. Mert a halál úgy, hogy jön a halál, mi meghalunk, és hát onnantól kezdve mással törődünk. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Fél nyolc múlott egy perccel. 061-489-0999 és 063677161. Jó reggelt! lejárt az időnk az előbb, vagy megszakadta van a... Figyelek! Ja, hogy azt mondta, hogy szívesen fizetne valakinek, aki ezt megfizetnék. Hát Igen. én is szívesen fizetnék, mert, mert az, ez szóval megint azt érzem, hogy Magyarországon vagyunk valamit amit megcsináltak, de mégsem lehet normálisan használni. Mint körülöttünk egy csomó minden. Ő nem úgy érzi néha itt a városban, hogy hát a tegnapot... megcsinálják bent a villamosint, a, a, a hatos villamos, és, és szerintem olyan dolgok fognak ott maradni, ami, ami millió embernek. Is hát tegnap ezt láttam a Kostulajus utcán. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont alásra. Én is visszahal. Ezt láttam. Ott. Azt mondta a Tarlós, gyakorlatlag gyakorlatilag tényleg beváltottam a nyárhoz fűződött reményeimet, hogy hogy alakult, majd biztos lesz rá, mód hogy elmondjam kérdésre magamtól valahogy. Tehát az zömét távol töltöttem, de hát attól még többé-kevésbé követtem az itteni történéseket, és Talós István azt mondta, hogy attól nem lehet valaki polgármester vagy főpolgármester, mert egyébként az Orbán rendszer elleni hangulatra ül föl, és ennek örvé lesz majd belőle főpolgármester, Valamit nem ért a Tarlós. A másik dolog pedig az, hogy attól persze valaki nem lesz jó főpolgármester, hogyha megválasztjuk azért, mert a miniszterelnökkel szembeni, akármink következtében őt tesszük meg azzá, aki eddig nem volt. 0614890999 és egy megpróbálok ebből a gépből még egy Frithwood kipréselni nem biztos, hogy sikerülni fog ha befut egy telefon az sokat segít a helyzeten akkor nem kell várakozni hát ez nem indul én is örülök Csak időnként reagálok SMS-ekre, meg e-mailekre. Hát most nézzük meg, hogy szólni fogja. Nem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Fiala úr! Hát én is nagyon örülök, hogy én már élőbe hallhatom. Hát én nyáron, nyáron elég sokat tanítottam megint a gyerekeket, három-három tanítványom volt, és most is kezdődik már a fél év, úgyhogy minden délutánom foglalkozni. Örülök, hogy hallottam, viszont hallásra. Jó reggelt. És ha már szól a fleetwood ha hajlandó volt rá a CD-lejátszó, hogy teljesítse azt, amit én kértem tőle, akkor el szeretném mondani, hogy... Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth gondoltam, gondoltam rá tegnap. Elvonási tüneteim voltak már, akartam neked már e-mailezni, hogy mikor lett már tettem. és körülbelül 6 órát elvetél az életemből, képzeld el. 6 Azért vettél 6 órát, 6 napot majdnem, Igen. mert minden nap 9-ig aludtam, ahelyett, hogy már 7-kor keltem volna, és ez a két-két óra, ezt kiszámoltam, ez durván 6 nap, képzeld el. Hát, ez biztos, el. De jó, rosszul jártam, én ébren szeretek lenni főleg. Úgyhogy nekem nyáron egy helyen volt, Rammstein koncerten voltam, Bécsben, az egy nagy élmény volt, az nagyon jó volt, hétként most sehol nem voltunk, mert a barátnőmnek dolgozni kell szegénynek, mert még normális alkalmazottak, mindig nincs az egyik voltunkban. Úgy szó, ja, talán itt, itt, itt, itt álljunk meg. Az, hogy van. létezik, hogy te, aki imádsz utazni, Igen. és vagy olyan nagyvonalú és helyzet, hogy elvidd magaddal az életet, párját, ne találjál egy olyan embert egy boltba, akire rábízhatod a kócserajt. De nincs. Nincs. Kezded el, ez egy olyan üzlet, ahol ugye itt éjjel egykor kell kezdeni, és ez a nehéz találni olyan megbízható embert, aki, aki normálisan egy órakor beér, és délig ott van és akkor jön a, jön a váltás délután. Itt, itt sajnos éjszaka egy órakót kell lenni a Deártéren. Ennek kezdeni. pénz az oka, vagy mi az oka? Nem, nem nem pénz, mert nagyon jó megmondani, kifizete. Eszen a hozzáállás. Nincsenek emberek, akik ezt akarják választani. Jelentkeznek, de nem felelnek meg, vagy nem jelentkeznek, is jelentkeznek? Jelentkeznek, de aztán végül is nem, nem felelnek meg. Mi a megfelelés? Tehát van valami vizsga? Nem, vizsga semmi, nincs vizsga. Nincs egyszer, oda kell jönni éjjel egy órakor akkor el kell kezdeni sütni, és aztán fél ötkor kinyitjuk, és el kell kezdeni eladni, és közben sütni és eladni, és ott kell lenni, és nem kell, lehetőleg nem kell dohányozni, lehetőleg ne legyen ott az annak a nőnek egy barátja, aki ott át sorog mellette fél napokat. És, és ilyen, csak ennyi, csak ennyi. És mióta nincs mondom. ember? Most már lassan fél éve. Mi, mi, Olyan, lett, aki... mi lett azzal, aki elment? Hát elment, elment mert nem tetszett neki a, a rendszer, hogy, hogy, hogy itt kell lenni. Mi kamerán ugye nézzük őket, és hogyha valami probléma van, akkor odaszólunk, hogy te figyelj, ne a barátoddal beszélges, vagy süsé lesz, süsé és ez nem nagyon tetszik nekik. Hát ez van, föl van higulva. A, és mo a, a most pillanat. ezt a pozíciót a barát őt tölti be? Igen, igen, igen. igen. Hát hétfőtöpénységére van, de hétfőtben sajnos ez a helyzet. Ami egyébként a ti házas életeteket a szó átvitt is is némileg tönkretehet, hogy a valaki... Nem, hát nem, nem, nem tetszik. Annyiból nem tudunk úgy utazni felhőtlenül. Hát nem hogy csak az, ő hát, fordított üzemmódban, ő egy. A hát, egy... fordított üzemmódban, ja, persze. Hát üzemmód, persze. Hétfőként vagyunk együtt, akkor lemegyünk velem, célra, ott van egy házunk, meg hát azért délutánként én, én mondjuk elég, elég keveset asszom, de én hozzá vagyok ez is mondtam ezt a hat napot. Hogy hol elindig, hol, két, két, két, hol ötött, de mindenhol, mindenhol. Tehát interneten vannak ilyen különböző szolgáltatások, ki van írva, hogy, hogy, hogy alkalmazottak fölveszünk, de annyira megijednek ez az éjszakai keléstől, mert akkor ugye éjszakai buszta kell dolgozni, hogy, hogy marom nehéz találni. Nem az adóhivataltól vagyok, van. de ez egy rendes Nem. bejelentett állás, minden olyan, ami Persze. ehhez kell az adott. Persze. Persze. Persze, minden rendben van, de egyszerűen nincs. A másik boltunkban van, a boráros hotelben vagyunk, itt-ott itt ilyen problémák vannak. De hát majd csak, majd csak megoldjuk. Mondom, hát ilyen elvárások vannak. Tehát mondjuk ilyeneket tényleg nem szeretünk, hogyha önöknek a, a, a, a barátja ott átsorog órákat azt szem nem, nem tűrjük el, azt a vevők se szeretik, tudod, hogyha azt látják, hogy, hogy ott, ott átsorog valaki. És figyelj, én, Figye, én a, a saját fiammal még elmondottam, amikor én még fánkot árultam a sugárba ezelőtt. 18-19 évvel, és ott egyszer láttam, hogy a, a sugár közepén volt a, a regálom, és, és ott, áll, ott ült a, a fiam ölében a barátnője, akkor olyan balhét rendeztem, hogy nem igaz, hát nem lehet csinálni. A Úgy fiad az fiam, a fiam. valami sorozatot ez a másik fiam, Ez a másik fiam, az egyik fiam az igen, a, a Márc, akit is, Ő kint cipruson csinálják ezt a súlyos őrületet, amiben tegnap belenéztem, és valami borzalom, de hát Pénzt, ezt meg a mindenkit pénzt, hogy tudja szegény. Találkozunk, szia édesem. Persze, mert még egy kérdés, mikor lesz akvárium? -e környezet, még nem tudom, egyre még jó nem van, tudom. Jó, van. várom. Illat, szia. Az egyes CD-ről mondjanak le. Amit elkezdtem mondani, az az, hogy az első utazás még június legelején az Verter butikba vezetett engem, ahol fellépett a Fleetwood meg, és én szerettem volna megnézni, mert hát, hogy bakancslistás, vagy nem bakancslistás, hogy ne legyen túlzás, de azért egy fontos valami volt. Hát én ilyen rossz koncerten én nem is tudom, voltam utoljára. Antwerpen nagyon szép volt, de nem Antwerpen miatt mentem. És örültem, hogy a honpolának tetszett Antwerpen. Annak a kisvárosnak, ahol mi laktunk, annak már elfelejtettem a nevét. Az is nagyon rendben volt. De be kell mutatkoznom, én még tudom a nevemet, engem Fiala Jánosnak hívnak. volt a koncert, és az emberek zömének nagyon tetszett, mi ott hagytuk. Lővenben volt, köszönöm. Mi Antwerpenben voltunk, nem? Azt néztük meg, azt tetszett neked. Antwerpen miatt nem láttuk a pretenders-t. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Halló? Figyelek! Jó reggelt kívánok! Szeretnénk, hogy mit kell sütni? elhangzott az úr, de nem mondta, hogy mit kell sütni. Éjjel uh, egy óra. Ez akkor. ilyen fornett tízi. A ja, fornett. Mm. Jó, köszönöm szépen. Azt hittem, hogy valamilyen rétes, vagy ilyesmi. Hát lehet, hogy rétes is van fornettibben, azt hiszem, olyan az, nincs, az, de... Hát az, az nem olyan, igen. Mert a rétes. Vagy... érdekelte volna? Hát nem, csak most Tippeltem, hogy. Ja, tehát a érdekelte volna, de tippelt. Okay. Ha ingyen lép fel a Fleetwood meg Budapesten, én akkor sem megyek el. Ha nagyon jó helyem lenne, valakinek ingyen is bérmentve átadom mert egy ingyenes koncertet ingyen átengedni egy viszonylag jó helyet, az nem egy nagy edfasz, de... Hát ezzel kezdődött a nyár. Lindsay Buckingham nagyon hiányzott a zenekarból, akik meg ott voltak, hát... Két nő van, az egyik nőnek annak semmi hangja. Viszont énekel. De vannak kölcsönzenészek, akik most már Fleetwood megtagok. Tudnom kéne, nem tudom. Nem vagyok egy Herskovics Iván elnézést. Ráadásul ők az együttes voltából lejátszhatják korábbi szerzeményeiket is. Hát ott eljött az a pillanat, amikor... ha Delhusa John bevette volna a Beatles, és a Beatles lehetővé tette volna, hogy a John edénekelje a Beatles koncertre az egyik saját dalát. Végülis a Beatlesben még valahogy nem tűnt annyira fel, hogy ott van a Delhusa John, de amikor egyedül eljátsza a saját dalát, ami egyébként nagy sláger, Mindezzel nem akarom elvenni az önök kedvét, hogy ennetán való a világban feltűnik ismét a Frithood Beck, bár nem tudom, mikor jönnek legközelebb Európával. Én legközelebb Ütrechtben fogok kísérletezni novemberben egy Bruce Horsby koncerttel. Minden nap kísérleti vísor, minden nap utolsó adás, oda még el kell jutni. Ma a szeptember másodika van és hétfő, és egy perccel múlott háromnyát kilenc, ez a kegyfejancsi minden. Amit azaz az napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Itt a 98-as frekvencián. 06148909999 és 0636771161. A Csak egy közlekedési információ, ami egyébként csatlakozik az eddigi témákhoz. A Pötyös utca, Üllői út, Sarok, ami egy elég veszélyes dolog, szombat délután fekete a lámpa. Arra jártam szombaton most reggel, hát nem ajánlom, hogy sokan arra menjenek. És senki nem, nem reagált rá, nincs útépítés, semmi nincs, csak nem működik a lámpa két napja. valamit? Igen? Ahogy múlik az idő változik az ehhez, vagy ilyen jelenségekhez való viszonya? Remélem, hogy érthető a, kérdé a kérdésöm. Hát egyre jobban idegesít. Nem tudok, nem tudok bele nyugodni, hogy, hogy a nyár alatt nem, nem is tudom. Jó, de hát, hadd kérdezzek valami képtelenséget. Olyan nincsen, hogy hazamegy és azt mondja a feleségének, hogy drágább, ma sem működött a lámpa. Holnap kiköltözünk Bécsbe. Nem viccelek. Hát, komolyan komolyan nem, nem, persze, csak hát már ahhoz elég idős vagyok. De, ne, de ilyen, épp, a... épp, épp ezt kérdezem, hogy vajon ez korkérdése. Tehát hát ez azt kérdése, kérdezem, kérdése, hogy... De, hogy tehát, -e, ahogy, tehát ahogy dühöng, hogy azt, ha konvertálja energiává, avval az energiá... Jó, tudom, pénz is kérd... Tisztában vagyok a kérdésnek a bornértságával. Csak azt akarom megtudni, hogy mindaz, ami bennünket körülvesz, abban miért nyugszunk bele, illetve változik-e a dolgokhoz való viszonyulásunk? Hát most, hagyd kérdezem meg, hogy nem tudom a nyáron mennyit volt itt de amikor elteződött a Kispesti metrószakasz felújítása, illetve a, a, a Kőbány a Kispest felé, Három és fél hónap után, július végén közölték, hogy már három hónap csúszásban vannak. És semmi, nem reagáltak pártok, nem reagáltak emberek, nem reagált senki rá. Hát ilyet mondani három és fél hónap után, hogy már három hónap csúszásban vannak, miután ez az északi szakasz, én Kispessről új járom dolgozni, négy hónapot csúszott, hát ilyen országban élünk, hogy mindent meg lehet csinálni most illetni lefordítja nekem magyarra, hogy mit jelent az, hogy ilyen országban élünk? Mert ha van még valami dolgom nekem itt, ebben a rádióban, mint rádiós, mert más dolgom talán még van, akkor ezt az ilyen országban szeretném megfejteni, egyrészt, hogy lelehessen lehessen írni, másrészt, hogy szükség esetén valamit lehessen rajta változtatni. Milyen ez az ilyen ország? Milyen? Hát az, az hogy például ilyen dolgokkal szinte csak önöshöz lehet betelefonálni. Hát tehát nincs, nincs fóruma, annak... ön alapvetően nem azt akarja, hogy ezt elmondja, hanem alapvetően azt szeretné, hogyha az a kibarbrált lámpa ott azon az utcasarkon működne. Ugye az a baj tudja, hogy volt valamikor olyan Kejfej Jancsi, amikor betelefonált ide valaki, és azt mondta, hogy nem tudtam róla, de intézkedem. Uh -huh. Én nem Igen. szeretnék Sebestjén Balázs lenni, és Bocskor Gábor se szeretnék lenni, de abba a fiala Jánosba visszamennék, akinek akkor ez sikerült elérnie. Nem tudom, mi veszett el. Lehet, hogy semmi. Nem tudom. Higgy el, nekem semmi vágyam nincs most az önnel folytatott beszélgetés után, mint hogy az a lámpa működjön, aztán majd megint telefonál, és azt fogja mondani, hogy itt meg van egy nagy gödör, akkor majd azt fogom kívánni, hogy ez a gödör ne legyen, akkor azt fogja mondani, hogy fáj a füle, akkor azt fogom kívánni, hogy ne fájjon a füle, sosem maradok munkanélkül. Hát egyébként csak azért telefonáltam be, kizárólag, mert szóba került ez az egész öreg, amikor beültem az autóba, és mert egyébként. Higgyel, higgyel, én tegnap, amikor, bemen, amikor bementem tegnap a Kosotlajos utcába, én ott megálltam volna, odahívtam volna a karácsony odahívtam volna a tarlóst, és azt mondtam volna, tessék, most ezt itt beszéljük meg, ez itt micsoda. Hogyan alakulhatott ki ez a múltban, és kedves Karácsony, te mit fogsz tudni tenni annak érdekében, hogy ez így ne legyen? Áll egy autó a belső sávban, minden kivilágítás nélkül. Én bejártam tolnát, baranyát az elmúlt időben. Én bizisten állítom önnek, hogy ilyen nem volt sehol. Vagy olyan volt, hogy olyan volt eleve a közlekedési kultúra, hogy az ember ezzel számolt. Ha, ha van még egy perc, valamit mondanék még ezzel kapcsolatban... Szombaton metróval mentem, illetve metróportlóval mentem be a városba és a metróportló álltáltam a metróba és a metróportlóban volt 22 fok, a metróban meg 32 és eszembe jutott az, amikor a 80-as években vagy a 90-as években, minkoron meccsen a bíró valami nagyon hülyeséget csináltatta, egy hang elkiáltotta magát, hogy dicsérjük meg a bírót, és erre a közösség nagyobbik része azt mondta, hogy a k anyádat. És ez jutott beszembe pont, amikor kiszálltam a metróból, hogy hangosan kérem mondani, hogy dicsérjük meg Talmós a k anyádat. a 32 fokos metróból. Lesz, lesz majd temperált euh, metró október 13-a után? Hogy de egy. Azt kérdezem, pár, hogy lesz majd légkondicionált metró eh, október 13-a után. Persze most nem az október 13-át kell figyelembe venni, mint időjárást, hanem mint egy ilyen kötődátumot. Min múlik hát, az, hogy ez bekövetkezzen? Nem lesz. <gül> Pedig én azt szeretném, ha bekövetkezne. Köszönöm szépen. Az is. Lindsey Backingemnek is van rossz száma. 0614890999 és 063671161. Nemrég Szarajevóban voltam, ez a dal, most egy ilyen, nem tudom micsoda, de már borzong a hátam. 7 óra múlva 54 perccel, 9 0 hat, és 0 there Is there a a time for cutting hair Is there a time for high street shopping to find the right choice to wear? Is yeah, she coming? It's the around Is yeah, she coming? Én, én nagyon nem vártam a de azt igen, hogy én legyen, le kell, kell fejancsi. De nem azért telefonáltam, de egy Youtube koncertre arra nagyon elmennék. És miért nem mentél? Talán, hogyha megépületed, hát egyszer már voltam, meg ugyanis stadionban. Hát a Youtube az járt a környéken, Berlinben talán. Nem tudom, pedig éppen né nézegettem hogy én nem láttam. De talán már, ha megépül most az új stadionunk, és akkor, és ezt most nem csinikusan mondom, mert reménykedve. Mi az, ami téged oda elbínne, azt követően, hogy egyszer már volt a... Hát az élmény, ami milyen volt. De azt keresnéd? Aha, igen, igen. De azt hát nem biztos, hogy megtalálod. De van pozitív példa is, mert például Rathácsülőnek az első koncertje a kis stadionban borzasztó volt, egészen a, a, a, a, a, a rossz koncerte sokan volt a életemben, és ami meg, meg pár éve volt itt a, az a kettő, az meg fantasztikus. Nem hallottam jól a nevet. Rattá ah, uh -huh. mire mennél még? Hát még egyszer elmennék stones pedig már voltam háromszor. Van olyan, amiben az ember nem csaudik, a szívesen menne. Mint ahogy nagyon örülök, hogy elmentem arra az utolsó februári lgt is, ami még volt az, az a pár darabra. mert tudom, hogy akkor te mondtad, hogy az nem volt annyira jó. én azt gondolom, hogy, hogy most így nagyon-nagyon bánnom, ha nem volna. Látod, milyen érdekes, konz. amit mondasz, mert ugye volt polgáron az az egészen hihetetlen gyilkosság, amit előre bejelentett egy pali, ahol az LGT emlékzenekar játszott, és ők ugye észre vették, hogy valakit meggyilkoltak, és ugye eszembe jutott ez az egész LGT emlékzenekar, hogy, hogy, ez, hogy ez hogyan van, de most nem várt tőlem egy befejezhető mondatot. Ugye abban van a Solti, meg van a Karácsony, meg vannak zenevonat. olyan... Zenevonat. Igen, tudom, zenevonat, vagy valami, valami biga. Tehát, tehát olyan összeállítás, hogy az LGTV vel számára teljesen összeférhetetlen, de nyilván hogy van egy vágy, meg van egy pénzkereseti is, miközben a Forbes magaziról néz rám a presszer, és az egész hogy olyan... Tehát nem, nehezen tudok vele mit kezdeni. Én ennél megbocsájtó vagyok, én tavaly szer... Most én tavaly szerveztem is nekik egy koncertet, meg is elhívtam őket, és nagyon jó volt hallani azokat a dalokat, akkor is. Én nem, meg, hát ég... nem megbocsak, nekem az egész, tehát az egésznek van egy olyan halmazállapot, amivel nem tudok, mit kezdeni. Igen, hát ez nem egy LGT, ezek, ezek LGT dalokat játszanak, ezek a zenészek, és ott van benne János is, És akkor rácsolni, most tényleg, hát így adta a sorsmás, hogy már nem lehet. Sajnos. Nem vagyok benne biztos, nem tudom. Ezen még gondolkodni fogok. 0619 és 036716 06 Másfél perc van 8 óráig, ha senki nem telefonál, akkor hamarabb indulnak el a hírek, úgyis általában később szoktak elindulni. Ma szeptember 2-án hétfőn. Kicsit nyomot időben, de ahogy elnézem, ebből még a vakító napsütés lesz és 35 fogma még. Elint az időjárásról. Meg van valami pára is reggelesett. Elmondom még egyszer, és ha senki nem telefonál, akkor hírek 061-489-0999, és 063677161. egy koncertjük, csak az összödi beszéd után kialakult állapotok miatt nem vállalták, és áttessék Zágrába a koncertet. Így emlékszem. Mármint, hogy ki nem vállalta? Hát, hogy a menedzserük vagy a zenészek, ezt nem tudni, de úgy emlékszem, hogy még talán a hírekben is szerepel. Hát figyeljen, akik szarajevóban fellépnek, azt követően azért az összödi beszédnek <gül> <gül> lehet. <gül> To Becca Is there time to be a beauty queen Here yeah, she comes ooh, ooh. Beauty plays the clown Is yeah, she comes Surreal in her crown Az elkövetkezendő percekben Plasido Domingoról lesz szó, és nem Pavarotti-ról, de ez itt még szarjevo. 0618 099 és 0367 egy hat egy. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsora a Cively Rádió 98-as frekvenciáján. Ma, szeptember másodikán, 6 perccel reggel 8 óra után. Műsor ismertetésben nagyjából egy tucat perc múlva kezdek, addig bármilyen ügyben hívhatnak 061 48 999, valamint 06 30 Jó reggelt kívánok! Kedves fia a lavúr, nagyon örülünk, hogy újra itt van, és halljuk, halljuk a hangját, örülünk, hogy nagyon hiányzott. <gül> Nagy én vagyok, köszönöm, visszatalásra! Viszontalásra! Hát akkor legyen még egy Mészerejevó. Gyerekkoromban voltam Szarajevóban utoljára. Gyerekkoromban voltam Jugoszlávia azon részein, ahol most voltam legutóbb. 061489-0999 valamint 0636771161 Here she comes Let's turn around Here she comes To take her crown Is there a time to hold for cover? Is there a time for kissing? Different names you find it hard to Akkor belekezdek egy műsor ismertetésbe, amit már nem hagyok abba, majd Fájmiklóssal beszélgetek nagyjából fél 9-től vagy fáj Miklós beszélget velem. Nézőpont kérdése. 06189 és 03677 Ma 2019. szeptember másodikán hétfőn, 3 perccel negyed kilenc előtt. A time for tying ribbons, a time for Christmas trees. Is there a time for laying tables when the night is set to freeze? Nem érlendő, de nézzék el, hogyha belebeszélek. Ha a témával kapcsolatban van mondani valójuk, hogy figyelek rá. 0614890999 valamint 063677161. 2019. június 27-e. Hamarosan elkészül a Szent Gellért Fórum, a Szeged Csanád Egyház Megye Sportközpontja. A kivitelező Market építő ZRT. Részletek a délmagyar magyar cikkéből. Kis László megyés püspök elmondta a stadion több funkciós konferencia központként is szeretnék használni, akár kulturális eseményekre is. Ezt mindjárt az első alkalom bizonyítja augusztus 28-án Domingo opera énekes koncertjével nyitja meg kapolita a dél Régió új rendezvénykomplexuma. szintén dél-magyar. 2019. augusztus 8-án közeledik a nyár, sőt mondhatni az év legnagyobb rendezvénye a Placido Domingo Classics Festival, és annak fő attrakciója az egész estét betöltő Placido Domingo koncert, amely a szegedi Szent Gellert Fórum Ifjúság és Sportcentrum nyitó eseménye is lesz egyben. Szegeden augusztus 28-án Magyarországon először lép együtt színpadra Placido Domingo és fia, ifjabb Placido Domingo. Augustus 13-a heti világgazdaság. Több nő szexuális zaklatással vádolja a Placido Domingót. Az operaénekes közleményben jelezte, hogy senkit sem akart megbántani vagy kellemetlen helyzetbe hozni. Operaénekes nők és más előadók állítják, Placido Domingó szexuálisan zaklatta őket, többek között szexuális kapcsolatot próbálta meg rávenni őket, és megtorolt, ha visszautasították. Domingo hét vádlója azt állította, hogy a karrierjük hanyatlásnak indult, miután nemet mondtak az operainekesnek. Mások azt mondták, Domingo szerepet ígértek, de ebből nem lett semmi. A vádak az Associated Press nyomozásának eredményeként kerültek nyilvánosságra. Az amerikai újságíróknak az ügyről beszámoló és névtelenséget kérő művészek elmondták, az esetek jó része még az 1980-as években. Történt. Az egyik szintén névtelenséget kérő operaénekes nő részletekkel is szolgál Domingo viselkedésről, az épi mindenhez hozzáfűzte művészberkekben ismert volt, hogy Domingo szerette a női társaságot. Domingo nem sokkal azt követően, hogy megvádolták, közleményt adott ki, melyben egyebek közt azt írta, mindezek ellenére fájdalmas azt hallani. Pontosabban még van egy Előke, a vádak 30 évvel ezelőttiek, ráadásul pontatlanok mindezek ellenére, fájdalmas azt hallani, hogy már bárkit megbántottam, vagy kellemetlen helyzetbe hoztam, bármilyen rég és a szándékaim ellenére történt is. Azt hittem, hogy minden interakciómat és kapcsolatomat szívesen fogadtás és kölcsönös beleegyezésen alapult. Azok, akik ismernek, vagy velem dolgoztak, tudják, hogy szándékosan soha nem bántanék meg senkit, de elismerem, hogy azok a szabályok és elvárások Amelyek, amelyek alapján ma mérlegelünk, nagyon különböznek azoktól, és ez így van jól, amelyekkel a múltban éltünk együtt, írta egyebek közt Placido Domingo közleményében. 24.48 órával az SST Press írása után a San Franciscói opera lemondta a szexuális zaklatással vádolt Placido Domingo október elejére tervezett koncertjét. Az operaház közleményében jelentette be, hogy noha az opera énekes igazgató elleni Vádak szerint a szexuális zaklatás nem San francisco történt, a dalszínház elkötelezette a szexuális zaklatások elleni szigorú politikája iránt, és elvárja a társulat minden tagjától, hogy szakmai viselkedésével eleget tegyen a legmagasabb szintű elvárásoknak. A Los Angeles-i opera is bejelentette, hogy külső tanácsadókat kér fel a sztár elleni Vádak kivizsgálására, a Philadelphia zenekar is visszavonta Domingo meghívását az ivadnyitó koncertjükre. A Washingtoni Kennedy Központ, ahol más színházak menet a Washingtoni Operaház is működik, nyilatkozatban határolódott el a szexuális zaklatásoktól, de kiemelte, hogy Placido Domingo 2011 óta nem igazgatója az amerikai fővárosi Operaházának. A New Yorki Metropolitan, ahol Domingo novemberben Puccini pillangók is a szöny című operájában lép fel, nyilatkozatában azt közölte tudomásul veszik a szexuális zaklatásokról szóló híreket, de mindaddig nem döntenek a művész és az operaház együttműködéséről, amíg a Oper Kapszatos vizsgálat be nem fejeződik. 2019. augusztus 14-e szerda Placido Domingo Magyarországról kapott üzenetet, Magyar Távirat Iroda országos sajtószolgálata. A Placido Domingo Classics Festival adta ki azt a közleményt, amelyben megerősítik invitációjukat a világhírű operaénekes számára. Ideálista béke békekövet 60 éve a színpadon napjainkig 151 szerep, több száz kép és hangfelvétel világszerte rekordszámú CD és DVD eladás megszámolhatatlan elismerés ahogy érták kétségkívül a rekordok a szuperlatív rosszok ő a felejthetetlen Don a Francesco Rossi rendezésében mutatott Carmen filmben az eredeti helyszíneken játszódó Tosca előadáson a televíziós élőközetítésnek köszönhetően sok millióan láthatták Cavaradoszi szerepében 1990-ben Luciano Pavarotti, Hozé Karl és az ő egyik korszakalkató hármast hoztak létre, és ő napjaink poperajátszásának a motorja. A további méltatásban is a művészi teljesítményéről írnak, ki, és egy szóval sem emlékeznek meg arról, amit az Associated Press írt. Közleményük azzal zárul, Placido Domingo, szeretettel várunk Magyarországra! 2019. augusztus 21-e Kisrigó a liberális demokrácia veszélyeire figyelmeztetett Washingtonban a Szeged Csanádi megyés Püspök a helyi amerikai-magyar közösség augusztus 20-ai ünnepi szentmiséjét celebrálta. A, a koncertről beszámolt Baló Gyula, a Népszava újságírója, aki közt arról írt, hogy egy szabadtéri koncertet egy a télbe betenni, jókora kockázattal jár, ráadásul ez volt az első nyilvános rendezvény. A Szeged családi Egyház megyei új büszkeségében Kisrigó László Püspöp meg is köszönte rögtön a magyar kormánynak, hogy támogatta a beruházást. A legnagyobb ovációt az alapvetően olaszul, de magyar szavakkal vegyítve előadott bánkbán hazám-hazám című áriája aratta, írja később Balogh Gyula. Domingo profint csinálta, hogy felerősítette a magyar nyelven tolmácsol szavakat, a nézők pedig ennek nagyon örültek, hiszen mégiscsak egy világsztártól hallhatták a saját anyanyelvükön, még ha nem is tisztán például a magyar hazám kifejezést. A ráadásokat a Beszáme Mucsóval zárta Placido Domingo, és azt már vele énekelte a teljes közönség is. Hogy ennek volt-e magyar fordítása, vagy sem, erről a cikk nem számol be. Jó reggelt. Hello, jó reggelt! A Pavarotti filmet október 10-én mutatják be a magyar mozik. Nem tudom, fontos vissza. Egyrészt nem, másrészt meg majdnem belefutottam a Pavarotti filmbe, révkomáromban, ahol ezt már korábban bemutattak. Nem vagyok egészen biztos abban, hogy én ebből a Placido Domingo történettel foglalkoztam volna, ha nem futottam volna bele az interneten Fáj Miklós írásába. Az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sajátságos viszonyt alakítottam ki. A valósággal, az itthoni történtekkel, a világban történtekkel, és ahogy azok bennem lecsapódtak. Most következzék az a két írás, amelyet Fáj Miklós követett el, időrendben, teljes szövegzetben. Placido. 2019. augusztus 14-e szerda. Nem mentegetem még magamban sem, mert hogy jövök én ahhoz. Meg azért sem mentegetem, mert ő sem mentegeti magát, nem mondja, hogy hazugság, és beperel mindenkit, aki ilyeneket állít. Nem ilyen szánalmas magyarázatokkal, és amit mond, az igaznak látszik. Mások voltak talán határok a 80-as évek végén. Elfacsarodik a szívem, hogy egy ekkora pályát mégis így kell befejeznie, meg rosszul esik elképzelni őt, ahogy csókos huszárként taperolja a kolléganőket. Legfeljebb azt lehet mondani, amit Carlos Kleiberre mondtak, hogy olyan nincs, nem is lehet elvárni, hogy este fél tól tízig legyen valaki hódító és győztes és elragadó, aztán tízkor mindez kapcsolja le magában és felelje meg a polgári erkölcsöknek. Még ezt sem mondom magamnak sem, csak azt, hogy ő a Placido Domingo. Akkor is, ha a filadelfiaiak már vissza is mondták, ha Los Angelesben független bizottság vizsgálja a történteket, ha a Metropolitan egyelőre vár, várja a Los Angelesi eredményeket és majd dönt, hogy lesz-e Macbeth, vagyis, hogy vele lesz-e magbet vagy mással. Nyilvánvaló Domingo ma már nem nélkülözhetetlen a világban. Ő az az Akela, aki már nem éri utol a szarvast. Meg lesz cincálva. Talán nem csak meg, hanem szét is. De hát nem dobhatjuk a szemétre, mert akkor saját magunkat kellene mellé dobnunk. Írt a Fáj Miklós 2019. augusztus 14-én szerdán. Aztán valami szükségét látta annak, hogy még egy lábjegyzettel lással a történetet augusztus 19-én hétfőn. A homály ugyan egyre csak sűrűsödik, hogy mi is volt a domingóféle zaklatás, így mindenki eltűnt, nem szól, csak a domingót védők emelték fel a hangjukat, legtöbben azért hogy egy kis ráhagyással, nehogy valami bajuk legyen belőle. Nem látni ki volt mögötte, ha volt valaki, mi volt a cél, viszont van egy pont, ami elég szilárd maradt, a csodálkozás elmaradása. Mintha a szívünk mélyén vagy máshol agyunk józan abig felében, nem tudom, de azért sejtettük volna, hogy valami van, az nem létezik, hogy Domingo és a felesége, ez a szenvedes asszonyka, holtodiglan, holtáiglan ahogy pavarotti is minimum gyanús volt annak idején Pesten is fellépett tanítvány és titkárnő Madeleine René, mert ugye az énekesnő tehetsége egyáltalán nem indokolt semmit. Azóta az Otello producer is elmondta, hogy látogatta Pavarotti család, feleség, lányok, szerető. Nem ez most az érdekes számomra, hanem a harmadik tenor, írja Fáj Miklós. Abban is biztos valahogy az ember, Hozé Karérasznak nincsenek ilyen ügyei, mert belőle éppen az hiányzik, ami a két kövérebbikben megvan a hódítás képessége a szuper férfi, Hogy nem a hangjukkal énekelnek, vagyis nem csak azzal, de egész lényükkel, és ez az egész lénye minden gyengesége ellenére is győztes, ahogy egy tenornak lennie kell. Szigorúan véve Carrieres soha nem volt a harmadik tenor, vagy mindig csak a harmadik tenor volt, zárkózott, szorongó férfi volt, akinek erőt kellett vennie magán ahhoz, hogy kiálljon és megmutassa magát a világnak. A két húdító mellett elfért valaki, aki nem húdított, akit inkább félteni kellett a törékeny, aki megmutatta, hogy mennyire nagy a két másik, akiről senkinek eszébe nem jutott, hogy mintha ez volna a tenorlét eszenciája. Ez most nem minőségi különbség. Három pont. Ha jobban belegondolok, de az. De a, lény a lényeg mégis az, hogy nem a hangjával énekel az ember, hanem ki nem mond. Zárja a sorait a placintó domingo zaklatási ügykapcsán második írásában. Fáj Miklós. Hello, jó reggelt, lehet? Lehet? Lehet? A vonalban fáj Miklós, én Fiala János vagyok. Uh, nagyjából három hónapig nem dolgoztam. Három hónapig nagyjából utaztam, néha itthon voltam, figyeltem, nem figyeltem a világ híreire, Ma először dolgozom a rádióban hosszas idő után, és hát még erősen aklimatizálódom. de amikor megkerestélek téged, akkor én az aklimatizálódásomhoz kerestem segítséget, mert ez a műsor sok mindenről szól, és általad egy konkrét dologról, Szeretett volna szólni, és hogy az mi, az talán a beszélgetésünk végén kiderül, nem vagy benne biztos, remélem, mert ahhoz Placido Domingónak csak közvetve van köze. Elolvastam, amit az Associated Press írt, elolvastam, amit mások írtak, és elolvastam a két írásodat. Kezdjük azzal, mi szükség volt a másodikra? Illetve nem, mi tudom. volt az... Ja, azért, ha tudnám így fejből, hogy, hogy mit írtam először, meg másodszorra, akkor jobban meg tudnám válaszolni ezt a kérdésre, de nem, nem, nem tudom, igazából az ember a saját írásait azért elég jól elfelejti, úgyhogy... Az lehetséges, hogy elfelejti, és én szívesen felidézem, hogy mit írtál, de az, hogy egy is ugyanazon dologról kétszer írsz, az mennyire általános, különös tekintettel arra, hogy egy hét leforgás alatt, miközben, ahhoz, ahogy azt egy szocialista politikus mondta, közben sok új novum nem történt. Hát uh, igen, de az ember töri a fejét, hát, szóval itt szerencsére, ugye egy blogról van szó az ember, maga ura, tehát nincs az, hogy de hát ezt már megírtad, nem kell még egyszer, hát ha úgy gondolom, hogy még jaj, még ezt hozzá akarok szólni valamit, akkor megtehetem ezt, szóval uh, próbálja az ember helyesen kihasználni a rendelkezési álló felületet, mert én csak egyet írok naponta, tehát uh, ezt is meg kell gondolni, hogy vajon ír -e a téma annyit, de hát, hát Domingo az nekem akármennyit megér, vagy hát remélem, hogy még nem is végeztem vele, hanem még újra és újra írhatok majd a művészetéről, és kevésbé a visel dolgairól. De szóval, hát az, az ember piszkálja a dolog. Hát Nekem Domingo, mikor először itt volt Magyarországon 1987-ben, akkor az nem csak egy zenészi, vagy énekesi élmény volt, hanem valamiféle ilyen útmutató, nem voltam a szörnyen fiatal, tehát nem azt mondom úton, úton nem tudom alá hány éves voltam, de az ember úgy kereste a modelleket, és láttam, hogy ez az ember nekem tetszik a élethez való hozzáállása a művészetinek a természetessége és a magas színvonal és valamiféle férfiasság férfiúság valami nem, nem túl bántó nem túl ö, ilyen ö, gúnáros, de mégis mégis férfias jelenléte és ilyen hódító jelenléte, tehát valahogy kétségtelen, hogy valamiféle modernként is beállt, hát Én akkor többé-kevésbé is döntöttem, hogy a két nagy tenor, mert ugye ez nem három nagy tenor, hanem kettő mindig, hogy a két, hogy nekem ez van, ez áll közelebb hozzám, szóval nagyon szerette a Pavarost is, mindazt, amit az ő lénye sugározott, illetve amit ő mesterségesen sugározni akart ezt a nagy olasz színes életérzést, de mégis a Domingo-féle mélység a, a, és, és férfiúság az, az, az imponált nekem. Tehát ehhez képest akkor nagyon fontos kérdés az, hogy ez az ember egyébként, nem tudom, 15 évre rá, hogy, hogy én ezt így eldöntöttem, hogy nekem ő tetszik, hogy ő akkor abban foglalkozik, hogy, hogy, hogy hogy úgy csajozik, hogy közben úgy, úgy rámászik a nőkre, meg nem tudom, túl, túlzásba viszi a, a, az udvarlást, vagy hát ez nem is udvarlás, hanem esetleg olyan helyzetbe kerül, amiben másokat azért felemelhet, mert szexuális szolgáltatásokat remél tőlük. Tehát nagyon nem volt mellékes, és most sem mellékes számomra, hogy mi van-e mögött. Útmutatónak mondtad. Igen. Az Mi? A Vajzer az útmutató, hogy azt mondja, hogy figyelj, huszon valahány éves vagy, Rengeteg lehetőséged van az élethez, beülhetsz egy szomába, és hol nem jössz ki, onnan kiállhatsz a színpadra. És énekelhetsz, jó ember lehetsz, rossz ember lehetsz, közönyös ember lehetsz, megfigyelő lehetsz, tevékeny részes lehetsz az életnek. És én, mármint én, Domingo, így az életemet, ez is egy lehetőség. Nézd végig, hogy ez mennyire tetszik neked. Amikor te követed valakinek a pályafutását, vagy egyáltalán beszámolsz róla, mennyire fontos egyébként mindaz, ami a művészetén kívül való, és amely egyébként konkrétan akkor, amikor előadja azt, amit tud, legyen az zongora, legyen az brácsa, legyen az ének, ott a helyszínen nem derül ki róla, hiszen az nem erről szól. Igen, van ez egy hivatalos válasz, amíg azt mondja az ember, hogy nem, nem, csak a pillanat számít, csak akkor mindenkinek nulláról kell kezdeni. És hát van egy gyakorlati válasz, mert azt mondja, hogy mindenki nulláról kezd, és mindenkinek csak a művészete számít, akkor minek olvassuk azt a rengeteg életrajzi könyvet, és nem csak a... Én ezt értem, de saját magad számmal, a válasz? Há, mindenképpen igyekszem kiradírozni a munkát, tehát azon vagyok, hogy ne számítson, és ugyanakkor valaki, akivel évtizedeket töltök együtt, mármint a hangjával, vagy a művészetével, hát nem tudok úgy tenni, hogy tudok úgy tenni, mint párhuzamosan, hogy te évtizedekig együtt élsz egy hanggal, azzal, azzal párhuzamosan, anélkül, hogy be akarnál költözni Lipótmezőre, mezőre, kialakul köztetek egy viszony, miközben az nem egy reális viszony, de mégis te kialakítasz vele egy viszony, legyen az Domingo vagy bárki más? Hát tartok tőlem, hogy igen. Tehát a kiemelkedő, ez igazán nem szeretném, és, és nincs az, hogy, hogy domingóhoz fohászkodom, mielőtt beászálok az autóba, hogy sikeresen eljussak Budapestről gyűrbe, vagy akármi. Tehát azért ez mindenképpen így van nélkül, hogy beköltözni a Lipót de tudnál erről valamit mondani, hogy ez a személyes viszony, ami semmilyen vonatkozásban nem elme baj, de mégis egy olyan személyes viszony, ami a valóságban nincs, az fáj Miklós esetében, legyen az Domingo vagy bárki más. Hogyan írható le? Ez ehhez kérdés. Hogyan írható le? Nem tudom, mondjuk a legközelebbi viszonyom így a zenészek közül ebben a minőségben, tehát ez a nem reciprok. Intimitás, ahogy ezt a szociológusok mondják, az nekem kocsi volt hűző. Tehát Valahogy mindig azt érzem, hogy az ő friss szelleme, az a zenéhez való friss szelleme, amit ugye még most is jelen, jelen időben képzelek róla. Tehát, hogy, hogy valamiképpen nem is, hogy megfelelni szeretnék neki, mert erről nincs szó, de valahogy megint visszatérünk az elhasznált szóhoz, az útmutatót, tehát, hogy valahogy úgy kell csinálni, ahogy őt csinálta a zenélést, úgy kell csinálni az életet, nem a munkát, szóval nyilván a munkát is, de hogy egy kicsit ez tényleg nagyobb keret. Ugye, Ugye, talán ez a személyesség. Az benne, elkövetkezendő hogy... hetekben, hónapokban sokszor fog arról esni az műsoromban, hogy vajon az én változatom, mely egyébek közt arról szólt, hogy megpróbáltam személyes viszonyt kialakítani azokkal, akikkel sokat beszélgettem, egyébként helyén való volt-e vagy sem. De most tőled kérdezem, hogy az, amiről most például Kocsi Zoltán kapcsán beszélsz, az eredményezette személyes kapcsolatot vele? Nem, nem, a, a gyakorlata egy személyes kapcsolatot, tehát volt egy könyv, amit meg, megírtam Kocsi Zoltán, ami azt jelenti, hogy akkor tényleg heti rendszerességgel találkoztunk. Ez azzal a kellemetlenséggel is járt, hogy az emberek azt gondolták, hogy itt valamiképpen ö, kritikusként akkor pozitívabban állok a kocsis kérdéshez. Ezt mindenki így képzelt, de szerintem Kocsi Zoltán lesz. Elnézést a tájékozatlansággal már is nem kezdek el Google-ot nyitni. hanyatírunk. Mikor a könyv? De. Ja, 2004-es. Szóval. Uh -huh. Nem, nem, de az, az egy kockázat volt, de azt gondoltam, hogy ott én annyit tanulhatok szakmaira. Tehát, hogy minden nap a péjárók a Nemzeti Filharmonok próbájára, és né, nézem, hogy ez hogy történik, az zenekfizikusként annyi haszonnal jár, hogy én ezt kibírom, hogy, hogy nyilvánvalóan megkérdőjeleződik az elfoglalásáron. A a és letköztetek valami valamiféle lexus? Lett, tehát óvatatlanul, hát egyszer elutaztunk egy napra Bálnemeilerbe, ami aztán valahogy úgy jött vissza, mintha egy nyugat-európai turnét tettünk volna Baden az a az a német-francia határon van egy fürdőváros, és attól híres, hogy ott halt meg Csehov. Egyébként aki azt hitte, hogy a baját kezeltetni, az jó bár, egyáltalán nem volt jó a hely. Szóval tehát valamiféle személyes kapcsolat, ami egy pont addig tartott, amíg tartott a könyv, tehát azzal, amikor letettem a pontot onnantól kezdve, gyakorlatilag nem beszéltünk egymással, illetve nem csak elméletileg sem, szóval semmilyen szempontból nem, nem beszéltünk egymástól, tehát én nagyon igyekeztem ezt visszaállni arra, hogy, hogy tőlem mindenki egyforma távolságra van mint zenész, de, de kétségtelen, hogy nem volt mindenki egy ha lett távolságra. volna mód, akkor lenne Placido domingo is egy könyv? Hát, egy évig kövezhetném, sokba igen. kerülne, de mint a Pincs, persze, persze, nagy örömmel. Bár azt hiszem, hogy a domingo körül akkora léhűtőtársaságban állandóan. Ez most lényegtelen, hogy az a kérdés, hogy benned van -e ilyen vágy? Igen, igen, persze. Örömmel. Sokan vannak ilyenek? Nem, nem, nem, és, és mondjuk zenész nem is tudok mondani élőzenész, akit, akit még szívesen követnék egy híren keresztül, hogy mikor, mit csinál. De és nem is kerültél uh, Kossissal kapcsolatban se abba a szituációban, mint Woody ellen, aki azt mondta, hogy azért nem akar megismerkedni a Marlon Brandóval, mert annyira felnéz rá, hogy nem akar benne csalódni. N nem, nem. Tehát ugye ilyen szempontból azért Kocsis nem is volt ilyen, tehát abszolút lehengerlő személyiség volt, de de így nem hozta zavarba az a, a, a kiválóságával és nem például a kocsosan való együttműködés folyamán olyasmiről kérdezek amivel kapcsolatban nincsenek információim bár lehet, hogy lehetnének elnézést voltak-e olyan apró momentumok, amelyeket azért, amelyektől azért néztél el, mert nem tartozott szorosan ahhoz, amiről írni szerettél volna, viszont olyan emberi gyengeségekre világított rá, amit nem szívesen láttál meg a másikban Hát pont volt egy, igen, egyébként a rövid válasz az igen, a hosszú válasz az, hogy pont akkor neki is volt egy ilyen, hát ha nem is zaklatás, ugye, de valaki meg előjött a valahívra, amit a bulállapok felkaptak, hogy neki gyereke van kocsistól, vagy terhes, és akkor az erre való reakció na, egyszerűen az emberek nem értik, hogy, hogy az az ember, aki estéként hódító a... Módiumon, az nem áll le ez, tehát nem, vál, nem válik egy másik személyiségé, hanem ez a fajta ilyen ö, férfias ö, vagy, vagy mácsó, akár hát mondjuk elég nevetséges a kocsissal kapcsolatban ezt mondani, vagy maga a szó nevetséges, de hogy ez bennük marad, ez a fajta, fajta hódítási vágy, vagy lehengerlési képesség, és ennek nehéz ellenállni, Már úgy úgyhogy az ember tudja, hogy hatása van másokra, akkor Kohatni is akkor. Tehát szóval a rövid válasz az, hogy volt-e olyan, ami nem került be a könyve? Volt. Tehát amit tudtam, hogy eleve, ugye, ezt ő átnézte a könyvet, nagyon nagy vonalon egyébként, tehát egyáltalán nem kérte, hogy, hogy jaj, ezt is húz ki, ezt is húz ki, jaj, ez rossz nekem, jaj, ezt nem szeretném, hogyha. De hát az, amit szembe ez hogy na, na, na, ez olyan az se írta. Én ismerlek téged, de annyira jól nem, hogy abban döntésre tudjak jutni, hogy mekkora vágy él benned az általad nagyra tartott ember kapcsán, hogy őt ideálisnak lásd. Hát minden, minden nyilván az ember öregszik egyre ember a vágy, hogy egyre inkább belátja, vagy inkább azt mondanám, hogy egyre inkább érvezi, hogy ja hát ő sem Szóval, szívesen... Jó, de a Placido Domingóval kapcsolatos írásra az pont az ellenkezőjéről szól. Mert azt mondtam, hogy... hogy de hát nem dobhatjuk szemétre. Hát nem dobhatjuk szemétre a, a, a, ezeket a vele kapcsolatokat. Igen, ezt, ezt most is így gondolom. Tehát, hogy ez, ez benned van, de hát a teljes képet hozzátartok, és nem zavar engem különösebben, hogy... Szóval, hogyha... Honnan, tehát van egy benned... E nem lesz túl a kérdés, mert nem dolgozom túl régen ahhoz, hogy ilyet tudjak föltenni. de mennyire szabályozod a munkát folyamán a szubjektív és az objektív énedet? Hát szabályozni, én nem nagyon szabályozom, tehát azt gondolom, hogy, hogy az ember azt gondolom, hogy a fizika egy nagyon primitív dolog, az embernek van egy véleménye, és utána az dolgozik rajta, hogy ezt a véleményét valahogy meg tudja erősíteni. Hogyha ezt objektív dolgokkal tudja megerősíteni, hogy Jaj, hát kérem, ez a hegedűs hamisan jáncik, hát ez egy ki lehet mérni, akkor az nagyon szerencsés, mert az van, hogy ezt nem szeretem ezt az embert, és tudom is, hogy ezért nem szeretem, de valószínűleg tartom, hogy... És úgy látom egyébként, hogy a zenészek vagy a fellépő is mind így értelmezik, hogy az ellenük szól, a személyiség ellen szól, tehát őt nem szeretem valamilyen módon, és a, bármint a hegedű játékában megjelenő személyiségét nem szereti az ember, és akkor ehhez keres, vagy szereti, mert nem kell feltétlenül negatív oldalra, és akkor ehhez keres. Oké, okay, eh, akkor írás. ezzel kapcsolatban még egy utolsó kérdés. Téged mennyire befolyásol az, hogy amíg a kocsi Zoltánnal kapcsolatos írásra hogy a kocsi halkar reagál, nagy valószínűséggel Placido Domingo nem olvassa a te írásaidat, és ennek következtében nem is reagál rá. Van-e különbség a kettő között? Egyébként egy nagyon meglepő ember reagált, mert hozék úra, és amikor azt mondta, hogy a majom ahogy vezénye, akkor valamilyen oknál fogva az eljutott hozzá, és visszaírta a hasábjain, hogy az nem majom parádészolni, szóval ha meglepő, meglepő helyekre, és eljut az, az emberi, de hát e, tulajdonképpen ez nem, nem befolyás. Nagyon remélem, hogy nem befolyásol, hát nem épp úgy az a nem jó példa, de ha egy másik magyar énekes tűnt... Épp úgy nem ismerem, hogy a Placidumigót nem ismerem, tehát nem, nem barátkozom a művészekkel, és aztán nincs az a probléma, hogy jaj, hát te tegnap együtt söröztünk. Nem barátkozzol, de barátkozna? Nem, azt hiszem nem. Nem szóval úgy értem, hogy... De eleve nem vagyok egy olyan barátkozó fajta. Tehát. Mit jelent az a fái fogalmazásban, hogy elfacsarodik a szívem? Ugye azt írod... Elfacsarodik a szívem, hogy egy ekkora pályát mégis így kell befejeznie, meg rosszul esik elképzelni őt, ahogy csokos húszáként taperolja a kolléganőket. Hát ugye, a, a, a, a, a, pont nem a lényeget kérdezett, miért kell, mert ugye kiderül, hogy nem így kell befejezni a pályát. Tehát ugye ez a dolog, ez úgy néz ki, hogy ez, ez domingo megmenekül, vagy hogy mondjam. Tehát ugye az, ez a Szétő Press, a bajta az ebből való írásokat a, a nők eltűntek, a, vagy elősek kerültek, tehát azok, akik megvádolták, azok újabb ö, bizonykodásra nem álltak elő. Ö, mint hogyha a döglött orosznál nem lett volna döglött orosznál, meg, megpróbálták, hogy döglötte, de egyet legyintett a farkával, és a legyek azok a repültek. Úgyhogy ettől nem kell félni, hogy végül is van egy ilyen... Ö, de én most nem is attól félek. én Tók... azt kérdezem, hogy amikor ezt írtad, akkor ez mit jelentett? Tehát akkor még nem tudhattad? Am akkor még nem tudhattam, és az ember attól félt, hogy hát ilyen, ilyen, tehát Domingo a, a, a, a 20. század, és talán nem vért mondtam, most 20. század, csak a 20. század legnagyobb énekes színésze volt, nagyon úgy néz ki. De mit jelent az, hogy elfacsarodik a szívem? A a a a a hát ezt a sírás közeli állapotot. Nem, nem ilyen sírás, meg már nem is akarok írásban sírni többet, mert annyit. De más az, amikor az embernek elfacsarodik a szíveme mondjuk meglátja egy közeli hozzátartozóját olyan elesett állapotban, amit az időskora hoz elő, és amiben ő soha se látta, és más az, amikor és ez már egy fájiféle fogalmazás itt már elbizonytolodom, amikor úgy facsarodik el a szíve, hogy nem egy közvetlen ismerősről beszél, nem az van igazán összefüggésben, hanem azzal, hogy elkövetett valamit, ez viszont az életének az alkonyán derül ki, ha egyébként tényleg elkövette, és ezzel kapcsolatban van valami történés, amivel kapcsolatban a fájai azt mondja, hogy elfacsarodik a szíve, de, de az mi? De egyrészt ez közel ismerős, tehát a, úgy értem, hogy a amit engem, a, amennyi engem érint, vagy ami engem illet, olyan szempontból nagyon is közeli. Másrészt nyilvánvalóan kapcsolatban van a, a, a korával, tehát azzal, hogy ő ma már nem nélkülöszözetlen szereplője. A, tehát ezek a problémák... Jó, csak a az probl... a kérdés, hogy méltatlan helyzetbe hozta magát, vagy méltatlan helyzbe, helyzetbe hozták őt? Hát a... Tehát nyilván ő maga méltatlan, vagy nem, nem, nem, nem méltatlan helyzet. Hát mindenki úgy éli az életét, nem erőszakolt meg senkit, nem izért. Hát nyilván az ember 50 éves kora fölött már belefárad abba, hogy nulláról kezdje és vacsorázni, vigyen embereket, és nem tudom mit. Tehát az, hogy ez, hogy ez kiderült, hát, gondolom inkább a felesége érzi magát méltatlan helyzetben, hogy de hát nagyon hősiesen mellette áll. Tehát megy vele, hogy jött, Szegedre is eljött. Úgyhogy... Tehát úgy érzem, hogy itt ugyan van egy finom kis családi botrány, de vagy már réges túl volnak a meglepetésen, vagy, vagy úgy érzi az azt, hogy, hogy akkor kell valaki mellé állni, ha bajban van. Tehát abszolút... Jó, a... erre még visszatérünk a második írást követően, de e, itt közvetőleg, amit e, Carlos Kleiberről írsz, illetve mondasz, hogy miért pont róla, azt is majd elmondod, az Arról szól, hogy egy sportoló, egy művész, egy akárki, mármint egy nem hétköznapi ember, más ö, módon létezhet a világban, mint ahogy egyébként egy átlagember, aki viszont nincs, mert nincs átlagember se. Nem, igaz ugye azért adta magát, mert a ugye is egy házasságban él, de hát mindenki tudta róla, hogy azért szeret Japánban fellétni, mert adta a g látogatja. És akkor mondták azt, amit az előbb a Domíkóban is mondtam, hogy hát nem, nem, nem változik az ember személyisége. Az, aki, aki kiáll, hogy abban sokkal nagyobb a valószínűleg a szexuális energia is. Vagy És a... amikor azt mondod, hogy tőle ezt nem lehet elvárni, akkor avval számolsz-e, hogy adott esetben egy nem feminista, csak öntudatos nő azt mondja, hogy miért kéne többet megengednie a Carlos Kleibernek magával kapcsolatban, mint bárki másnak, akinek egyébként nem kötelessége munkavégeztével hazamenni, de az, hogy a munkavégeztével és a hazamenetel között mi történik, arról azért nem árt ha a számot tud adni. Ő, hát, igazából a, a, a probléma az, amikor el van játszva ennek az ellenkezője, nem? Tehát amikor valaki úgy tesz, mintha ő a polgári elkölcsök szerint élne, de hát szívesen sincs a polgárjelkölcsök szerint élni, hanem hát, vagy a, a vallásjelkölcs szerint élni, hanem hát időnként úgy be belemállni. Én nem ezt kérdezem, én azt kérdezem, hogy te ehhez valójában hogyan viszonyulsz? Én nem régen olvastam egy írást, talán a borsban volt az ember, ugye számtalan dolgot olvas interneten, de ez felkeltett az érdeklődésemet, ami arról szólt, de lett, hogy az origón volt, és az vette át, amelyben Rátonyi Róbertnek a lánya beszélt arról, hogy az anyja mennyire nemesen viselkedett, és tudta, hogy hazatér a férje, miközben megmászta mások ágyait, és úgy azon gondolkodtam, hogy vajon ha élne Rátonyi hajnalkának az édesanyja, akkor nem mondta volna az Rátonyi hajnalkának, hogy egyrészt erről, ha akar, majd beszél ő, másrészt ilyen csacskaságokat, miközben nem biztos, hogy a csacskaság a legjobb kifejezés, ne adjon a szájába. Én egész egyszerűen írultam, pirultam miközben nem vagyok Mária, nem vagyok Rátonyi rajongó, nem gondolok semmit se a Rátonyi hajnalkáról az apjával szemben, akiről gondolok valamit, az édesanyját pedig kifejezetten megbántva éreztem. Tehát én azt kérdezem tőled, hogy most a polgári elkölcsöknek a buduárjában mit gondoljunk arról, hogy más gondolhat-e a férjének az hétköznapi életéről egy hentes és mészáros, mint a, mint a Domingo felesége? E, inkább a, a csak folyton ide, visszatérünk erre az útjelző kérdésre. tehát a, a, az tudomásunk kell lenni, hogy a nyilvánság előtt élő embereknek az élete a sokak számára példa. De hát valamiképpen nem, nem tudom, hogy, hogy éljek, ahogy soha nem tudjuk, hogy éljünk, éljünk valahogy élünk, és hogyha, ha érzed, hogyha az összes barátom, vagy a kommunizmus, az összes barátom belépett a pártban, akkor azt mondta, hát én is belépek, hát én nem vagyok kommunista, hanem izé, ö, nagyapám valakban rúgna, ha megtudná, hogy ezt csinálom, de hát mindenki ezt csinálja, hát, hát nem a nagy bűn ez. Tehát ö, én mindenki azt mondja, hogy nem kell a más budoáriában vagy hálószobájában kutakodni, de ez azért elkerületetlen, mert ezek az emberek modellként életedetési azért egy nagyon fura fiú vagy, mert egyrészt, drága Miklós, te azt írod itt, különösen a második írásoddal együtt, hogy valójában, én ezt így érzékelem, mint olvasó, a Placido Domingo mást engedhet meg magának a magánéletében, mint a Hentes és Mészáros, és ugyanakkor most azt mondod, hogy de közben ő egy idol, tehát azért nem árt, hogyha ezt a nem Hentes és Mészáros életet úgy éli, hogy erről senki ne szerezzen tudomást. De ez Mi az nem én nem fordításom... Szóltak, hogy ilyen hogy, hogy úgy, hanem csak, hogy emiatt van az, hogy ez egyáltalán tehát az ember nem tud szemmérmesen azt mondani, hogy nekem nem érdekel a Hentes és Mészárosnak hány szeretője van. És erre szívesen mondanom, hogy nekem nem érdekel a Domingónak hány szeretője van, ahány azt tényleg nem érdekel, vagy nem. De a tudomásul kell venni, hogy, hogy azért ez nem, nem az ő magánügye. Tehát ahogy más szabályok vonatkoznak a közszereplőkre a... Jó, de a Kleiberrel kapcsolatban mégis azt írod, hogy azért meg kell érteni, hogy aki 8-tól 10-ig így, így az utána sem másképp. Tehát ugye, ott van benned a megengedés és a tiltás is, és most nem egészen értem, hogy hol kezdődik az egyik, és hol végződik a másik. Hát a, a, a megengedés az abszolút. Tehát úgy értem, hogy a tiltás, aztán ti meg a, a, a, az, ahogy jön ahhoz az ember, hogy beleszóljon abba, hogy teljesen ismeretlen ember aki. Jó, csak én ne haragudj, de akkor beszélj magyarul. Együtt vagy a Domingóval. A Domingo éppen elindul valakivel félre. És akkor te azt mondod neki, hogy figyelj, Domingo, Figyelj, te egy idol vagy, te ezt nem teheted meg, e, vagy tegyünk rád egy izét, egy lepedőt, hogy senki ne ismerjen föl, vagy pedig nem szeretném, hogyha majd a fial arról beszélgetne velem egy, egy szegedi koncertet kapcsán, hogy milyen dolgok derültek ki rólad, mert ez nem fér össze a te művészi pályafutásoddal. Ja, hogyha nincsen hogy valami nem fér össze, én azt gondolom a művészi aztán szám tökéletesen összefér. Tehát én azt mondom, hogy figyelj, Jomingo, azt csinálsz, amit akar, de tudnod kell, hogy az emberek figyelik, hogy mit csinálsz. Tehát, hogy egy kicsit... Jó, de akkor azt árulod el, hogy te most tulajdonképpen kit akarsz megerősíteni a hitében? Azokat, akik ezen fel vannak háborodva, vagy a domingót, akinek azt mondod, hogy oké, okay, rendben van, csöngesbe, be, akkor is oda, hogyha az nem a feleséget. Mert a kettőt párhuzamosan lehet, de akkor az írás az nem mégse ezt fogalmazza meg. Hát az nyilván az, az, azért probléma, mert az ember egy kettős euh, néző, tehát két nézőpontja van a dologban. Egyrészt én vagyok a... a, a... Felháborod, nem felháborod, de mégis kukkoló közönség, aki... De az vár... Isten meg ez az írásod, ez nem ítéli el a domingót, Tehát ebben nincsen arról szó, hogy rossz... A nehezen eldönthető kérdés, hogy most vagy ezt helyesen csinálja, vagy igenis... Az, meg... hogy velem játszol, az, az kurvára nem érdekel. De, ha, de az a kérdés, ugye apukám kérdezte az hogy most játszunk, vagy hülyeskedünk. Azt nézem, hogy te most önmagaddal szemben mennyire vagy konzekvens, és ebben érzek némi hiányt. Hát... Az tudod, hogy Dezsőnek volt egy megállapodása a feleségével, hogy amit ma mondok, azt nem kell holnap is azt gondoljam. Szóval hát az ember ilyen szempontból képülékeny, tehát próbálja kialakítani az álláspontját, de hát ez nem feltétlenül sikerült. Tehát néha, néha így gondolom, néha úgy gondolom. De alapvetően biztos, hogy azt gondolom, hogy nekem domingót se lenézni, se megítélni semmilyen erkölcsi alapom nincsen, meg ne is legyen szó, szóval úgy értem, hogy hát nem vagyok én a apja, vagy atya. Jó, az első írásnak a végére még visszatérünk, de valójában a második írásod az, az első írásodnak konzekvens része tulajdonképpen a két írás együtt értelmezhető, amiből az derül ki, hogy itt két a három hímből, tehát a három tenoristából e, tehát, ugye, ez itt úgy fejeződik be a második írás, e, azt mondja, a két húdító mellett elfért valaki, aki nem húdított, akit inkább félteni kellett a törékeny, aki megmutatta, hogy mennyire nagy a két másik, akiről senkinek eszében nem jutott, hogy mintha ez volna a tenorlét eszenciája. Ugye ez a Carreras vonatkozik, és ugye a Domingo és a Pavarotti a másik kettő, Visszatérve a te szövegethez, ez, ez most nem minőségi különbség, három pont, és akkor őszinte vagy, és azt mondod, ha jobban belegondolok, de az. De a lényeg mégis az, hogy nem a hangjával énekel az ember, hanem ki nem mond. De hát akkor elnézést is most a műsor 14 éven a nem való is felette is, igen korlátozott mértékben ez a mondat úgy szól, de a lényeg mégis az, hogy nem a hangjával énekel az ember, hanem a farkával. Igen, hát ez attól igen. Hát, ugye, Fodor Géze egyszer írt rólam, ezért, hogy nem nem életemet az operában élet, ami akkor nagyon rosszul esett, amíg azt nem mondta a Molnár Gál Péter, hogy mit hülyéskérdik, hogy mindenki ezt csinálja. De, hogy valahogy ilyen. De, hát, de most ez... nem bújjunk a Fodor Géze és a Molnár Gál Péter mögé. De olyan jó esett. Igen, ilyen híres embereket emlékezni magamban. Egy de jobban hasonlítasz hozzá. Én tartok külön. Igen? Igen. Ettekintetben, féljen is. Um, és ez igaz? Hogy ennek köze van a, a. Igen, ez igaz. Tehát úgy értem, nem úgy igaz, és azért, én azért is a ezt a megjegyzését a fotókérem, mert azt gondoltam, hogy ez. A, ez ö, ö, ö, tehát a, úgy tesz, mintha én bármiféle viszonyt szeretnék ö, kialakítani a színekes nőkkel, ahol sosem jutott eszembe meg nem is úgy tekintettem őket, mint valami. Ez egy blog, miért nem írtad ezt így, meg mint, hogy én most kimondtam a műsorban? Hogy ezt a fogorgézomolnál... Nem, nem, nem, nem, ez a... Ha nem, ki nem mond? Ja, hát gondoltam, hogy így vicces, a dolog. Szóval csak ilyen írás nem, a, nem azért, mert hát úgy... Hát úgy azt mondtam, az olvasó, tehát jobban bevonja, szól, lesz. tényleg csak technikai kérdés. Nem állítanám, hogy ö, mindent megkérdeztem, de egy dolgot mindenféleképpen, és akkor visszatérek az első írásnak a végére. Egyébként ez az a mondat, ami kiváltotta belőlem azt, hogy fölhívalak téged, és megkérdezem, hogy beszélgessünk-e, és ez nem az akela. Az egy külön történet, abba is belemehetnénk, de az most félrevezetne. Legalábbis én azt feltételezem. Azt írod, de hát nem dobhatjuk a szemétre, mert akkor saját magunkat kellene mellé dobnunk. A kérdés az, hogy, és ugye most azt kell megkérdeznem, hogy akkor te most megkönnyebbültél egyébként, hogy az Associated Press nem folytatta, és most úgy tűnik, mintha, és ez alapján akár az első írása kellett volna elkövetni, így aztán a másodikat, vagy akkor most hogyan viszonyuljunk a történtekhez, beleértve, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mi igaz vagy mi nem, én legalábbis biztos, hogy nem tudom megkönnyebbültem, hogy ez nem ment tovább, meg. Igen. Tehát úgy gondoltam, hogy ennyi, ennyi elég, vagy ez valamilyen szempontból mégiscsak fogalma. Megkönnyebbültél? Meg. Igen. Tehát az, az, azt kell képzelni, hogy a Domingo uh, szerepeket oszt, mint a met, ugye a, a metrobajtán rögtön azt mondta, hogy hát álluk, sose volt olyan helyzetben, hogy ő meghatározza, hogy ki énekel, ez sosem igaz. Így, mert hogyha Domingo azt mondta, hogy ezzel is ezzel az énekesnővel akar énekelni, akkor nyilván igyekeztek, hogy ha az nem volt teljes képtelenség, akkor azt hogy az énekesnővel... Ha már itt tartunk, akkor szerinted ezek az operaházak ezekre tirálni fognak? Uh... Hát a New York, igen. Jó, tűni, a a Angeles, ugye minden attól függ Los Angeles-ban, egy független bizottságot, ami elkezdte vizsgálni az ügyet. Tehát Amerikában komolyabban veszik, mint Európában, ez a világos. Tehát Európában a kérdés megoldódott, várjuk Domingót a, a Macbeth szerepére, és tehát mindenre várjuk Domingót, éljen ilyen. És 100 15 perces taps volt, tehát a közönség. Egyértelműen a Luisa Miller után. Talán a domingo is jó, tett. az az érzésem, hogy most ebben a százorgi Luisa Miller előadásokban fokozottan oda tettem magát, hogy hogy vegyék észre, hogy még mindig, mindig megvannak a karmai, szóval, hogy ő, ő még továbbra is Jó, csak a... akkor ugye ne felesd, hogy akkor meg kéne írni, hogy az sem biztos, hogy ő a Kera. Hogy ő a Kera? Hát Nem? mert ugye akkor lehetséges, hogy még azért egy kicsit jobban a helyzete. Ja, hát igen, előbb vagy utóbb, akkor is az lesz. Oké, okay, rendben van, de akkor azt meg ki kell várni. Igen, az igen, a mondat, mert... szóval most nagyon úgy néz ki, hogy ő, annak ellenére, hogyha az ember a szegedi fényképeket, nagyon elgyötörtnek látszik. De ha, ha minimálisan 78 éves, két nagy a Miller előadás között ide repül Szegedre, hogy felavassa a stadiont, tehát azonlásod, hogyha nem lenne fáradt. De úgy látszik, hogy, hogy meg van viselve, tehát, hogy itt az azért... élő Magyarul, hogy nem mentél el? Hát nem mentem el, nem mentem el, már semmilyen már, azt se tudom, hogy ki kell, ő már nem vagyok igazi újságíró, nem tudom, kivel kell kapcsolatot nem engedhetem meg magamnak, hogy csak autókázat Szegedre jegyet vegyek, azt visszaautókázzak. Mert mégis egy útmutató lépett fel Szegedet. Igen, igen, de, és, és tudom emlékszem a valamennyi domingó koncertre, ott voltam, hogy azt mondja, ő sosem dobta ezeket. Tehát amikor a Megyeri uti stadionban volt, ott ültem a nézőtéren, és ő csak beénekelt az öltözőbe, de hát persze akkor a hangon, hogy az belembe a stadionba. és azt éreztem, hogy hát már most megérte, hogy ez ember beénekelni is úgy tud, hogy az is zenei élményé változik, és aztán tényleg kijött, és egy ilyen, Aréna koncert, az úgybesti dózsa és azt éreztem, hogy ő az, az nagyon rendesen el van énekelve, szóval, hogy ez nem egy hakni, nem egy azért nem azért csinál, Szóval, hogy ez, mondjuk ezért is vagyok annyira elájulva tőle, hogy ő ezt szóval 50-60 éven keresztül ezt rendületlenül és felelősséggel, és hogy a közönség mindig kapjon tőle valamit. Azt ő mindig odafigyelt erre, és hát amennyire tudom, a szegedi is jó sikerült, tehát azt senki sem mondja, hogy hát, na, hát ez már az öreg hülye, már miért. De hát az biztos, hogy a, a fontos fellépések a Salzburgi Luisa Millerek voltak most augusztusban, és hogy az, az első 10 perc, a másodikon 15 perces felállva taps, hát azért az valamit kell csinálni. Nem dobhatjuk szemétre, mert akkor saját munkat kellene mellé dobnunk. Hát milyen jó dolog, hogy nem kell egyelőre sem... Én sem ezt értem, de az első az még így fejeződik be. Igen. Volt-e bárki, akivel megtörtént az, amivel vádolták, tehát utólag igazolódott, és emiatt azt érezted, hogy igazságtalanul mellé vagy dobva a getötők közötti ragaszkodásokán te is? Nem, nem. Nyilván azért is könyv, azt kérdez, hogy megkönnyebb -e, hogy ez nem ment tovább. Nyilván azért is nem, hogy ezt nem kell át. De mi? egyébként azt élted meg az Associated Press kapcsán, hogy venned kell a lemezeidet és a cédeidet és azokat össze kéne törnöd? Hát azt nem. De, de mégis de, ez a mondat erről szól. De, de így van, így van. De hát egy kicsit, hát Karuzóval is volt egy elég hasonló eset, a Karuzó York áll, állatkerben tapogatta a, a de őket, meg csipkette a feneküket, és a főemben van. Tehát, én értem, hogy ez az ember egy nagyon nagy énekes, de hát egy marha. És valahogy azok a pillanatok, amikor a nagyon nagy művész és a marha az nem, nem feltétlenül ugyanabban az emberben van, az nyilván egy tényleg egy... csak féljön, nézz szembe, hogy annyiban kezdesz rám emlékeztetni, bár én most már egy kicsit más vagyok, hogy embereket úgy idealizálsz, hogy az idealizálásukkal párhuzamosan a velük való történéseket irracionálisan kezeled? Hát ezt e e szívesen, hogy e e annyi baj legyen, vagy nem, hát szó, hogy, hát mindeginek szüksége van. Szüksége van. Hát, amúgy ez egy régi máliám, hogy az operaház és a koncertelmek azok a templomként szolgálnak. Az értem, hogy az emberek úgy viselkednek benne, mint a templomban, kiöltöznek, hülyén magukat, unják magukat, és a végén úgy mennek haza, hogy most akkor fel, -fel vagyok emelkedve. Jó, Te csak az... az a nagy kérdés, hogy mennyiben emelet be uh, az operaházi történésben mind azt, ami nem ott történik a színpadon, hiszen mind az olyan pluszt, adott esetben olyan mínust eredményezhet, aminek kapcsán aztán eljöhet a mondat, hogy nem dobhatjuk szemétre, szemben azzal, hogy nézed az előadást, és az, hogy nagyon jó, vagy nagyon rossz, akkor is nagyon jó, ha hamisan énekel, mert valója hatott rád, de mindaz, amivel kapcsolatban te most szemétre akarod dobni, annak semmi köze nincs ahhoz, amit egyébként, aminek kapcsán te őt útmutatónak neveztet, hiszen az az ő művészi teljesítménye, az, aminek kapcsán őt szemétre kell dobni, az nem a művészi teljesítményével kapcsolatos. A kérdés az, hogy miért nem húzol meg egy olyan határt, amely eleve lehetetlenné teszi Fáj Miklós számára azt, hogy valakinek a magánéleti viselkedése nem, nem, hát ez, a, ez az amatőrizmusból, vagy a dilettantizmusból fakad, nem, nem tudom azt mondani, hogy ez az ember egy e, többszörös gyilkos, de milyen remekül zongorázik. Nem, azt gondolom, hogy a többszörös gyilkos az nem tud remekül zongorázni, az valami, még hogyha a keze úgy jár, mint a horovici, akkor is valami hiányozni fog mi csinálsz akkor bele, hogyha utólag kiderül róla, hogy azon lemezein, amelyekről te elragadtatással írsz, azokat már úgy követte el, hogy előtte gyilkolt? Csáncsoljon csak, már az elejét nem értettem, hogy akkor mi van. Igen, hát hogy akkor, akkor meg a kritikát, hogy rosszul érted, hogy egyébként meg nem létezhet, hogy egy többszörös gyilkosító győzzön gyilkos a be ezt. Hát csak azt veszélyeztem az ember, hogy ja, azt most már nem hallgatom a gyilkosnak a lemezeit. Akkor hallgattam, és sokat jelentette, megváltoztam, úgy látszik, mert most már nem hallgatom. De valami bekapcsol akkor, amikor azt mondod, hogy nem hallgatod, hiszen maga a művészi teljesítményi nem lesz se több, se kevesebb? Hát nyilván a de hát a művésztesmény sosincs a hallgató nélkül, hát az, hogy valaki az űrben, hogy zongorázik, az teljesen érdekel, vagy ahogy Ottlik a mondta, mindig van a szemlél dolog, meg a szemlél, és a kettő együtt ad ki valamilyen értelmes dolgot, Tehát nincs lemez önmagában, és azért is szereti az ember a lemezeket, mert hogy azt hiszi, hogy az konzerdek de közben mindig változik, mindig mást hallasz a, Azokban a amit 1976 óta hallgatok rendszeresen, és a múlt héten vagy két héttel föltettem, és azt mondja, ja, hogy hát sose vettem. Nem sose nem hanem sosem itt volt a hangsúly, vagy sosem erről volt pontosan. Tehát ezek azért elég érdekes dolgok, mert hogy igen, tehát ott van az, ami addig sose volt ott, vagyis hát nyilván én, én. De a, a magyarországi a mitú történetben, ami Sáros kapcsán alakult, írtál valamikor is valamit? A magyaros mitú Mitú? Írtam valamit, nem. Tehát azt kérdezem, hogy ez, hogy ez, ez, ez téged valahogy is megmozgatott? Annyiban? Ja, írtam. A sáros illáton még levelet is kaptam, hanem megköszöntem, amit írtam. Mint írtam a HVG-ben, bár se a HVG-ben, hanem a blogot írtam. De igen, igen, valamelyest. Ugye igen, a Kerény Miklós Gábor szintén, egyébként egy hasonló a Domingó helyzethez, mert a Kerény Miklós Gábor ifjúságának, vagy középkorának rendezését rendkívül nagyra tartottam, és rendkívül nagyra tartom is, tehát pont az van, hogy, hogy nem kellett a szemét, a Kerény Miklós Gábor akár, akár elfelekelte a szántosokat, akár nem felekelte el azt az Agrippinát, amit 1993-ban Hóvulta, Hizicsi Kastigúdván játszottak, hát az, az, az így, hat, hatszor néztem, hat előadás volt, hatszor néztem meg, úgyhogy egy csomó mindent kellett volna, nem, de, de nem tudok máshol lenni, hogyha ezt, hogy ott játszák, Tehát, hogy az olyan Jönnek-e, egy Miklós Gábornak lehet még olyan rendezés, amit te megnézel? Hát ez egy probléma, mert az meg se fordul a fejem, hogy a római és Júliára most elmenjek. Szóval így van, tehát a, a hozzávaló viszonyom nyilván nem csak a fenekeléstől, amit nem tudok, hogy fenekelt, nem fenekelt, én nem is foglalkozhat, hanem a, a későbbi pályájától nem függetlenül, tehát az operett rendezései és az operett igazgatási és a ízlésbeli változások miatt... Meglehetősen táborra került tőlem, bár még mindig, mikor az utolsó ilyen szegedi rendezést, a kármet láttam, még mindig látszott, hogy hát ebben az emberbe óriási tehetség és óriási képességek lettek eltemetve valamiféle, nem tudom, milyen racionalitás volt Tehát ott ö, ö, ö, a kép persze az volt, hogy írtam ezt, szóval írtam a Sárodiláról és meg a Kerény Miklós Gáborról is, és a Kerény Miklós Gábor egész pályát ment nagy veszteségként élem meg, tehát nem biztos, hogy ő tehetett róla, hogy nem jutott a megfelelő hely, pillanatokban rendezésekbe, de hát azt gondolom, hogy az egy jó, akár nemzetközileg is érdekes pálya lehetett volna olyan, olyan fajta opera értelmezései voltak, hát és volt a bolygó hollandi túljött van a zenétjén beszélgetésének, hadd meg, hogy hogy vagy? Jól, jó. Hát, az... hát... Igen? Tudom, Nem, összesen csak azért kérdezem tőled, mert itt hosszú távol létem utáni első interjú után, azt szeretném mondani neked a tévedés, legmaxi tévedés legmaximálisabb kockázatával, hogy e, a világhoz való viszonyulásod kapcsán én mindig őszinte híved leszek, de van benned most valamiféle e, olyan e, mozgás, egy, egy ilyen szigorodás, puhulás párhuzamosan, amit nem tudok pontosan követni, de amit a mai beszélgetéssel a kérdéseim révén szerettem volna számodra nyilvánvalóvá tenni, anélkül, hogy bármilyen vonatkozásban is befolyásolni akarnálak téged. Csak akarom mutatni, hogy van benned egy puhulás, és van benned nálad egy merevedés, egymástól teljesen függetlenül néha kiszámítható, néha kiszámíthatatlan módon, és erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Ez a valamennyire, tehát hogy az ember változik, azt, azt én is érzem. Annak iszonyatosan örülök, hogy, hogy, hogy 55 évesen még ez változik, a, tehát nem az van, hogy újra és újra elmondom, hogy, hogy, hogy miről szól a Figaro házassága, hanem, vagy hogy mit jelent nekem látszik a Domingo, vagy a Kerény Miklós Gábor, hanem, hogy van, van változás, meg vannak új élmények, és hogy ezek még valós élmények, és nem az automatizmus viszi előre, hogy az ember nem tud este mit csinálni, és elmegy a színházban, vagy az operában, vagy a koncertben. Tehát, hogy, hogy ez még úgy tart. Ilyen szempontból megint, ugye. hát itt van a Domingo, tehát ilyenkor fontos a Domingo, amikor azt mondja, az ember, hogy, hogy nem muta meg, és nem azt az öt szerepet énekli, hanem akkor Azokban az operákban, mint a Louisa miller énekelte a Thanos szerepet, a bariton szerepet. Már csak azt bírja meg már ennyi idős, de hogy, hogy nem, nem halt meg az egész embernek a lelke. Nem Én altan. ezt értem. Én most itt a beszélgetésünk végén kizárlag csak rólad beszéltem. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a rendelkezésre! Én is köszönöm, köszönöm mindent! Jó, szervusz, minden jót! Fáj miklós 0614890999 és egy Tudják nagyon jól, és ebben nem változtam, hogy amennyiben a mostani beszélgetés nem keltette úgy fel az érdeklődésüket, hogy fáj Miklós távolétében érdemben tudjunk róla beszélgetni. Tehát nem elegáns egyébként a háta mögött, úgy, de másféleképpen akár igen, akkor előbb-utóbb elköszönök önöktől. Erre nagy valószínűséggel 9 óra 21 vagy 9 óra 30 perckor kerül sor, leszámítva, hogyha egyébként annyi telefonálnak, hogy tovább maradok, kizálog jönökön múlik. Ma a 2019. szeptember második -a, a hétfő van, 1 perccel múlott negyed 10, 061 0999 és 0630 Azt szerettem volna mondani Önöknek, hogy az elkövetkezendő hetek-hónapokban én minél többet szeretnék Önökkel beszélgetni. Hogy a téma honnan van, hát valahonnan lesz. Vagy nem. Ezt csak is kizállap ar arra fölmondom, hogy hihetetlen jó esett az, ahogy megtaláltak 7 óra után és az elkövetkezendő percek nyilvánvalóan azzal fognak telni hogy várni fogom az önök reakcióit a mostani beszélgetésre anélkül hogy én itt most olyan mondatot mondanék amire egyébként azt mondhatnák joggal, hogy de hát ezt miért nem mondtam a Fáj Miklósra folytatott beszélgetés során én erre a beszélgetésre most úgy gondolok, mint egy filmre, vagy egy könyvre, vagy egy zongora szonátára, amely megszólította önöket, és valamit mondott önöknek. Nyilvánvaló, hogy ez a zongora szonáta, ez megszólíthatta önöket úgy is, hogy nem telefonálnak, és megszólíthatta önöket úgy is, hogy telefonálnak. Ez ki fog derülni. Én ezt az először, másodszor, senki többet harmadszor, ezzel ma, szeptember másodikán hétfőn biztos, hogy nem fogok élni, és csalódást sem fognak érezni a hangomban. Ki fog derülni, hogy ez hatott-e önökre úgy, hogy valamit mesélnek róla, akár úgy, hogy kiemelnek belőle valamit, akár, hogy annak aprópójá mondanak valamit, akár úgy, hogy az ég egyet a világán nem mondanak semmit se. Én erre most első menetben 8 percet biztosítanék, mert hogy 9 óra 30 az pont 12, tehát ez a szerencsés számomhoz való ez nem változott. A 9 óra 30 az ugye úgy 12, 19, meg 3, meg 0 az 12, 061489, 0999 és 063677161, és miközben nem szándékszem a túlvilágra távozni, és ugyanezt a Szivi Rádiónak se kívánom, azért változatlan felívom szíves figyelmüket arra, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amit ma elmondhatnak, azt én legalábbis arra kérném önöket, hogy ne halasszák holnapra. A többi már nem rajta múlik. Természetesen, ha bármi másról szeretnének beszélni, illetve ez nem mindig természetes, de ma természetes, azt is megtehetik, de újabb és újabb étel és itallappal most nem állnék elő. mivel rajta múlik az elkövetkezendő napokban a hetekben. Nem maradok távol, ha csak valami olyan esemény nincsen, ami a reggeli időponttal összeegyeztethetetlen, de igyekszem ezeket elkerülni. Ma egész nap 2019. szeptember második a hétfő lesz, de 9 óra 24 perc, 20 másodperc soha többet nem lesz. A mai műsor elkészítésében Csorba László volt segítségemre. Köszönöm a civil rádiónak a lehetőséget, és amennyiben nem telefonálnak az elkövetkezendő és fél percben, akkor köszönöm az önök itt létét is, amennyiben telefonálnak, természetesen minden változik. 061 489 0999 és 06 Figyelek, ha lesz mire. Utolsó hívás a Kejfe Jancsi hazatartó járatára még 061489 és 0636771161 a mondat értelmetlenségért felelősséget senki nem vállal. 80 másodperc múlva dörö.fiolajanaskukac gmail.com lesz. Jó reggód. Hát idejél el engem, légy szíves, mert amikor a Vahorna legutóbb, nem tudom, emlékszel -e egy, Igen. egy hasonlatot mondott, és akkor megfakadt a hívás, aztán a Vahorn szerintem megsésződött, nem is hívott vissza, megtenthesszett fel a kapcsolatot. Szóval én is úgy érzem, mint ő, hogy én ezt, ezt mondva csinált dolognak tartom. Emlékszem, lementem még westframe is, és a kiflakátoztam, a tartűzött a beachter boltomnál, mert a Marton látszó mellett vagyok, a Placido Domingo mellett vagyok, még a Weinstein mellett is vagyok. Én hagyjuk ezeket a dolgokat. Szóval ez az egész MeToo kampány. A Trump ellen irányult 2017-ben, a Trumpot nem sikerült ezzel megfogni, most mindenki más próbálnak megfogni ezzel. Az erőszakot maximálisan elítélem, az erőszakot el kell ítélni börtön. De amikor nem erőszakon megy, évődés, vagy lesz belőle, vagy nem lesz belőle, én is csináltam ilyeneket. Vagy bejött, vagy nem jött be. Két. Ez, ez az élet. Ítéljen nyugodtan, azért talak föl, mert, mert, mert nem bírtam, hogy ne híjjalak föl. Úgyhogy nekem ez lesz a véleményen. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Erdő Zsuzsanna vagyok. Figyelek. Oh. Figyelek. Ö, én csak annyit szeretnék önnek mondani, hogy ha az ember meghal egy cennedarabot, elkezd hevesebben verni a szíve. Egyszerűen semmi másra nem tud koncentrálni. Fölemelkedik a fölé egy picit, és abszolút nem érdekli őt. Hogy, hogy, hogy, hogy az, aki énekel, aki az zongoránál ül, vagy aki az első legebb is a zenekarban, az mit csinált? És 50 év múlva se fogja érdekelni, hogy mit csinált, és, és, és, és, és, és jól viselkedett a szentvilás szerint, vagy sem. Tudja, az, az ember mindig csodát érez, aki a zenét szerette, és aki interpretálja és semmi nem érdekli, olyankor. És a Én vagyok vele. És ugyanez a politikusokra nem vonatkozik? Semmi közöm a politikusokhoz maga, ne tennyezem be engem, ilyen hosszú éve önnek mi közben van a zenészekhez? Mert a zene a lelkem. A lelkem. Tudja? Zenével minden lehetett hatni rám, mert pici gyerekkoromban észrevették. Értem, Gondolj el, ezt, ezt... hogy hogy lehetséges az, hogy egy embernek, egyszerűen egy Beethovennek, hogy egyáltalán bármelyik zeneszerző, hogy hogy pattan ki az agyából, érti? Én amikor elolvastam az önkönyveit. Ön még arra sem találtam teljes magyarázatot, hogy hogy tudtam mindezt olyan szavakba önteni, hogy én azt láttam. Ezt Vagy a én értem, és nagyon nagyra becsülöm, hogy olyanok közét, között említ meg, akik között megemlít. az a kérdés, hogy ez ugyanakkor annak a konkrét személynek a megítélését és a viselkedését mennyiben érinti? Már a domingónak a viselkedését. Például, igen. Például, amíg, maga az ön könyveit olvastam, nem jutott eszembe, hogy a házasság alatt kivel bújtányba. Ezt én értem. Ugyanúgy ugyan, az, az se érdekel, hogy a domingó kivel bújt ágyba. Emberek vagyunk, halandók vagyunk, követünk el bűnöket, ki kisebbet, ki nagyobbat, ki sokat, ki kevesebbet. De ez magán a zenén, amire ez az ember feltette az de életét, meg az, aki én megírta. Ezt, én ezt me azt mondom, hogy talán értem, de akkor hadd kérdezem meg, hogy és Véletlen sincs szemrehányás bennem. Csak azt kérdezem, hogy ugyanezt a telefon például miért nem erengedte meg akkor, amikor az önkormányzattakkal való szerződésem kapcsán engem kritizáltak, és azt mondta volna ön, hát, hogy aki ilyen könyveket ír, aki ilyen rádióműsort készít, az hogy lehet egyébként ilyen dolgokkal megvádolni, és aki most engem meg nem ért? Igen? Megmondom, nagyon egyszerű, soha nem találnak ki az életbe. Én egy olyan betegséggel küzdök hogy hosszú ideig nem szoktam levegőt kapni, tudja? Attól én még száz éve hallgatom önt. És én ugyan 70 éves múltam augusztus 12-én, de én az életbe kevés embertől tanultam annyit. Ezt egyszer mindenképp el akartam mondani, amikor éppen van levegőm, és telefonhoz jutok. Őszinten én rülök, én... most volt levegőjé. Köszönöm szépen. Nagyon kedves. És most akik azt gondolják, hogy én keverem a szezont a fazonnal, azok őszintén tévednek. Hosszú ideig gondolkodtam azon, hogy a Placido Domingo történetet beillesse-e más történetek közé. Végül nem tettem. De ez csak a véletlen műve volt. Előbb-utóbb mindenkire sor kerül. 9 óra 35 perc van 061-489-0999 és 06 3677 -1161. Elkezdek elrámolni, hogyha az alatt befut telefon. Jó reggelt! Jó reggelt! Én emlékszem, amikor a Fáj Miklóssal az önkönyvéről beszéltek, bennem megmaradtak mondatok abból a beszélgetésből. De ez most hogy kapcsolódik ide? Hát a hölgy is szóba hozta az önkönyveit, meg hát az én, előbb, ugye. Én ezt értem, de ennél többre van szükség. Ugye a fájírás, számomra alapmondata, azt idéztem önöknek. Most csak keresem, ugye ez a, de hát nem dobhatjuk a szemétre, mert akkor saját magunkat kellene mellé dobnunk. És akkor az a kérdés, hogy vajon Másokkal hogyan vagyunk, aki nem énekelnek. 061 099 és egy de egyre jobban halványul nagy valószínűséggel önökben annak az emléke, ami a beszélgetésből adódik, ha egyáltalán még hallgatták. egy egyre mint fűzök ahhoz, hogy valaki kapcsolódik még ahhoz, bár felajánlottam, hogy bármi mással kapcsolatban is szót válthatunk. 9 óra 37 perckor, vagy majdnem 37 perckor. Nagyon foglalkoztat az, hogy mit kezdjünk azzal egy bizonyos életkorban ami korábban történt, és ami egyszerre csak árnyékot vet akkori énünkre, ahány évesek vagyunk, és ehhez egyébként önök, mi saját magunk magunkhoz, mások hozzám, hozzájuk, akiket éppen a történet érint, hogyan viszonyulnak. Lesz még alkalom, hogy erről beszélgessünk. Hozzátéve, hogyha igaz, és hozzátéve akkor is, ha nem igaz. Hát, ha nem, akkor elköszönök. Jaj. Ha valaki tudja, hogy hol van a határidőnaplom, azt szóljon. Nem biztos, hogy eltűnt, csak nem tudom, hol van. Akkor utoljára 06 1, és 0636771161. Látják adtam még önöknek 308 másodpercet. Ennek a végén már nem köszönök el, ha telefonálnak 300 másodperc alatt, addig tart még a Last Train Home, akkor reagálok, ha nem, akkor már azt se fogják hallani, hogy Laci, te jössz, mert hogy Laci, akkor ha ennek vége van, és éppen nincs telefonhívás, akkor te jössz.